Allora, parlo con la Zanzara, eh, Radio Ciao, 24. Belli, radio DJ di Giorgio Roberto Ferraro. Da Fosi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Crucciani, che sì, tra l'altro Sì, vabbè, dai. altro dottor Crucciani, dai gossip, leggo che lei è un cacciatore di fighe, no, niente male, no, no, no, cazzo. La Zanzara. Tutto il Oh yeah Per chi guardi, a poche cose io tengo, ma l'onore per me è più sacro di tutto il resto. Mi perdoni, ma sa, e ste cose ti, basta, ti guarderei Perché soltanto parlandosi ed ascoltandosi capiscono le ragioni di tutti. Quindi io sono sempre per la serenità. Nostro paese vive con lobby che impediscono che questo diverte da un paese normale. Mentre emergono altri particolari sui rapporti tra Anna Maria Cancellieri e la famiglia Ligresti, altri particolari dalle telefonate che stiamo apprendendo tra Anna Maria Cancellieri, la compagna Ligresti, è di Salvatore Ligresti, i rapporti controversi tra il figlio e la famiglia Ligresti e le aziende dei Ligresti stessi. Gad Lerner, il signor Gad Lerner difende il Ministro della Giustizia. Voi direte chi se ne frega? Però di solito Lerner, bastonatore di costumi inappropriati della politica, trova il modo di difendere la cancelleria. Quando ti prospettano il pericolo di vita in cui versa un detenuto, una detenuta, cosa c'è di male nel segnalarlo ai responsabili dell'amministrazione penitenziaria? Il paragone con la vicenda Ruby è insensato. La Questura di Milano in quella circostanza venne meno al dovere di seguire le procedure di legge e ignorò precise indicazioni in tal senso ricevute dalla magistratura responsabile. Non regge nemmeno il paragone con Josefa Idem, alla quale ha compiuto delle irregolarità sia in materia fiscale che contributiva e per questo ha dovuto dimettersi, cioè più importante, secondo Lerno era avere commesso delle irregolarità amministrative in maniera fiscale, prima casa, seconda casa, il marito, eccetera eccetera, piuttosto che i rapporti personali che poi sono diventati in realtà istituzionali tra la famiglia Li Gresti e il ministro Cancellieri sto ancora Cicchitto perché il difensore della cancellieri Cicchitto è è non dico strabiliante perché uno se lo poteva aspettare, grande difensore del governo della Larghe Intesa, sì. nessuna debito alla cancellieri. Così per tutti gli anoressici. Bona, a parte che l'anoressia di Giulia Ligresti non è che fosse era stata Nore era Norsica. Io poi non voglio insistere molto perché sembra che secondo me doveva rimanere chiusa col chiavistello. No, non è questo il punto, uno può discutere, anzi bisogna discutere della carcerazione preventiva, però per tutti, per tutti. Non c'è nessuno debito a fare alla cancellieri che il percorso che ha riguardato la scarcerazione di Giulia Liguresti per anoressia è stato un percorso poi che viene seguito per tutti i quanti, cioè un percorso fatto dalle autorità sia penitenziarie che eh, che della eh, che della magistratura. Però sentite come la pensano diversamente anche all'interno del PDL sulla cancellieri, eh? Santanché, Berlusconi e Cancellieri, due pesi e due misure. D'altra parte, è quello che scrive questa mattina il signor Sallusti sulla prima pagina del giornale. Io oggi ho già fatto una stella, il ministro Cancellieri dicendo che deve arrivare al suo posto, ma per coerenza deve mandare gli ispettori a Milano, perché per una telefonata a Silvio Berlusconi è stato condannato a 7 anni di galera. Quindi, mentre io difendo il Ministro Cancellieri in quella telefonata, ma non posso accettare che ci siano due pesi, due misure. Il nostro amore appena nato è già finito. C'è una mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti della Cancellieri che mi risulta voglia, mi risulta, eh, mi risulta voglia elencare in parlamento quando sarà, probabilmente la settimana prossima, caso per caso gli altri interventi che ha fatto a favore di altre persone, alcune segnalate da Adriano Soffri, sembra un ragazzo di Padova e altre cose ancora. Questo non cambia nulla, non cambia anche se presentasse una lista di 20 persone per cui è intervenuto, non cambierebbe nulla, zero. C'è da dire questo, guarda, c'è da dire semplicemente Cosa? per dimmi. ora questo, dimmi, per dimmi. ora. Che la Cancellieri riesce a mettere d'accordo per la prima volta l'ex fiduista Cicchitto e Gad Lerner. E questa è la prima notizia. Prima, eh. pur di salvare questo governo, si mettono d'accordo questi due. Secondo, Cicchitto difende qualunque persona a telefoni, sia essa Berlusconi, sia essa la signora Cancellieri. Eh. Terza, che è la stronzata più grande che ho sentito finora, mentre il signor Cucchi è stato fatto morire. Morire! Sì? Morire! Sì. Tre volte! Sì. Morire, morire, morire in carcere. Per fortuna hanno salvato la signora Di Gregosti perché il figlio della Calciurieri lavorava nella fa dalla famiglia Di Gregosti. Va bene. Ma si è certa che non sapri di rive tre ai se. Oh, Paolo Becchi che viene considerato il, il una specie di ideologo del Movimento 5 Stelle, come sapete, comunque è so, molto vicino alle posizioni di Grillo e eh, oggi ha detto che effettivamente quella ha fatto capire che quella telefonata tra lui e Berlusconi ad agosto c'è stata e dice che Berlusconi è molto più moderno del Partito Democratico, anche se poi smentisce in parte le interviste, i titoli sono stati fatti male, chiede la pubblicazione integrale dell'intervista, eccetera eccetera. Professor Becchi, eh, forse è bastata una telefonata, glielo dico con affetto, una telefonata con Berlusconi per quando Berlusconi telefona sono tutti sono tutti in brodo di giuggiole, sono tutti entusiasti perché Berlusconi poi è simpatico, insomma, non eh, lo sappiamo. Però su Berlusconi così la pensa o la pensava? Cioè noi con la medicina attuale riusciamo a far sopravvivere anche i cadaveri no? e Berlusconi è questo, un cadavere che cammina grazie all'uso della medicina sì ma anche come essere umano direi, credo che non rieschi più sarà molto difficile per lui continuare a trombare perché insomma dopo un certo periodo non ce la fai più. Guardatelo in faccia, è appassito ragazzi, è appassito Sì, ma Ancora ancora dopo abbiamo un ospite, eh, già pronto. Per Tonino non esiste più, per Lo Scoglio è uno zombie. Cosa Ma cosa voi prendete ancora sul serio quello che lui dice? Ma lui stesso non ha il coraggio di prendersi più sul serio lui stesso. E voi state dietro a quello che dice Balloccolo. Balloccolo è un uomo finito. Deve stare attento perché sennò no, se fa la fine di Cracchi, si lo mettono in carcere, deve scappare. Eccoci qui la Zanzara 80024 0024 che sarà dominata ancora dalla vicenda cancellieri L'Iglesti, poi sentiremo, sentiremo una telefonata delle nostre, però sono contento di avere come primo ospite Paolo Barnard, giornalista economico che ho intravisto ieri sera in qualche pezzo durante la trasmissione l'altro ieri, in realtà eh, di Gianluigi Paregore che è l'unica trasmissione in cui si presenta. Buonasera Barnard. E buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Beh, direi discretamente. Senta, eh, le, le posso chiedere il numero internazionale, tutto bene? Cosa le Lei? No, io dico lì è un'esse le cospirazioni internazionali, le banche, il potere del cattivo Draghi, tutto sotto controllo? Vabbè, non cominciare subito a prendere per il culo, dai. Eh, David, non cominciare. Ah, no. allora, Pao, voglio chiedere a Bar, ma... voglio chiedere a Bar da una cosa. Che ne pensa, per esempio, Adesso, dopo parleremo anche di economia, le cose di questa vicenda della cancellieri. Che ne pensano? Ah, una, sì. una cosa fuori sacco, cioè fuori dalle cose di cui si occupa l'equo direttamente. So che per lei saranno quisquilie, saranno dettagli, saranno cose piccole, però così che idea si è fatto dalla vicenda cancellieri? Ma mi sono dati nessuna idea che voglio vedere come si sviluppa. Cioè se ne fotte un po' in parola no. Sì, ma sicuramente rispetto ai temi che sto toccando io un pochino me ne fotto, però eh, la vicenda ancora è troppo fresca di capire cosa cosa viene fuori da sta storia. Comunque ah. non bene, la prima impressione è non bene. Non bene, eh, non bene. Cioè, in un altro paese, diciamo la verità, dai, adesso non si vuole fare sempre la solita la solita discussione eh, in un altro paese, perché pure nella vicenda Berlusconi bisognerebbe parlare a lungo. Però, insomma, eh, un, un delle telefonate prolungate, un interessamento che c'è stato per una persona in carcere da parte non di un quisquide popolo, da parte del Ministro della Giustizia, anche se le ha fatte per 10 persone, dovrebbe fare per 200, per 300 persone per migliaia di persone insomma alla fine le dimissioni sono quasi no sarebbero quasi naturali o sbaglio bernard Eh a proposito, no. bisogna vedere quali sono i dettagli della vicenda, ancora non sono emersi in realtà, sono voci di giornale e eh. eh, non si può chiedere a un ministro di dimettersi per due titoli sui giornali, adesso eh. si vedrà cosa succede, però se poi la cosa è confermata, appieno d'accordo. Eh. Allora, devi sapere, caro Barnard, eh, sì, caro Barnard Parenzo, <ride> che eh, Barnard, che Barnard ieri ha detto l'altro ieri che In realtà la colpa non è dei politici della situazione in cui l'Italia è drammatica sì. eccetera, ma degli italiani che votano ancora quegli scarafaggi. Utilizza sempre questa espressione scarafaggi. Questa volta Joe Bernard è lucido, mi sembra. Certo che anche, anche per, perché non ho capito, eh, ti stupisci noi utilizziamo sempre parole forti. No, ti stupisci e se lui chiama scarafaggi i politici? Eh, che voleva Però... dire con quella parola scarafaggi, Bernard? Scarafaggi. Eh, cioè eh, sono esseri che eh, la cui unica occupazione è quella di correre avanti e indietro a cercare di assimilare tutto quello che possono, sfergandosi esattamente di tutto quello che succede al paese. Eh. E quindi io ho proprio queste immagini di queste bestioline che una volta messe nel palazzo si mettono a correre a cercare che sì. pezzettini da mangiare dovunque posto no e interesse per nient'altro. Per cui scarafaggi. in realtà in realtà non c'è una una cosa denigratoria, cioè gli scarafaggi, eccetera, è proprio una descrizione proprio fisica, puntuale, c'è scarafaggi che vanno in giro, però poteva dire anche formiche, che ne so, proprio scarafaggi, però c'è l'immagine proprio no, noi abbiamo l'immagine dello scarafaggio come di qualcosa di repellente o no? Eh, ma è repellente il tradimento del mandato elettorale, ragazzi. E che è successo dov'è sto è Barnard dov'è sto be un complotto della Sono Banca Centrale Europea, un complotto linea, della è. Banca Centrale Europea su sì, dai, sì. un complotto dell'Europa. Crimine. Ah. Non me lo lasci mo scritto. Non me lo lasci mo scritto. Non me lo lasci mo scritto. Why don't you go? Adesso ritorna, eh? Adesso ritorna. Dovremo la sti moschitti. Paolo Barnard. Va, e c'è un grillino che si chiama Lupo, Signor Lupo. No, è una donna forse, è una donna, sì, una donna, Lupo. Che in Parlamento dice che la celiachia è una conseguenza della globalizzazione, la celiachia in Parlamento! Oggi, anziché concentrarsi sulla celiachia come malattia, dovremmo considerarla uno, una normale conseguenza della globalizzazione e dell'iperindustrializzazione alimentare. Noi siamo quello che mangiamo. Allora, traffico, eh, torniamo tra un attimo con Paolo Barnard. La zanzara. Cuco Scusate se vi ho disturbati. Vivo un grande stabile. Ero stabilmente sicuro di essere Siamo qui mentre esplode il caso cancellieri. Noi ospitiamo Paolo Barnard, giornalista economico e che devo dire ad eletorie che qui alla Zanzara facciamo fatica, caro Parenzo, a a, a a di cui facciamo fatica a parlare, sono delle elezioni un po' complicatucche. Aspetta, aspetta un secondo. Che c'è successo? Che succede? Che c'è qui Eh cioè no, un mio amico del Fondo Monetario Internazionale, si sì, possiamo far un attimo crollare dei mercati per cortesia. Grazie, tra cchi, no, grazie. Scusami. Allora, però è interessante sapere questa immagine dei politici come Scarafaggi è molto bella. Eh Barnard, però perché se la prende con gli italiani? È colpa degli italiani, lo ripete di continuo. È, è colpa degli italiani, è colpa degli italiani che votano sempre le stesse persone. Uno vota, ragione. vota per chi vuole, non è che uno deve essere, cioè, no eh, o no? Ma, eh, chiedo scusa, eh sta come mettere eh, Ferdinando Casini, insomma, voglio dire, questi personaggi che che ormai infestano la politica italiana da da abbiamo avuto i Buttiglione, eccetera, ma che, chi li ha votati? Chi continua a votare sta gente, che continua a votare eh, i, i, un partito come il PDL che ha fatto quello che ha fatto in Italia, che continua a votare il PD con sempre queste stesse facce eh, orripilanti di personaggi che che vendono la sinistra quando nella realtà stanno mangiando come dei passi nel neoliberalismo dei mercati finanziari mm. e li, li voto gli italiani e continuano a, votarli, continuano a votare, continuano a votare, andate alle feste dell'unità a vedere la gente che va a sentire uno come Massimo D'Alema. Eh e, e, e, Ma spavere Renzi spavere che, spavere che ne pensa? Che ne pensa di Renzi? Nessuno. Aiutale dalla colpa dei politici. Gli italiani li votano, punto. Ho capito, ma se gli italiani li votano, se gli italiani li votano, sono eh, degli idioti. Sono degli idioti. Ma ne salva qualcuno lei, tipo lì, cioè Barnard, c'è uno che lei salva? O no? No, no nessuno. E allora no, adesso vediamo cosa esce dal Movimento 5 Stelle, tolto Casaleggio che naturalmente è, è è il boss, padrone del partito azienda del Movimento 5 Stelle, tolto quello, tolto il figurante Grillo che è solo una, una pedina, sì. vediamo cosa faranno questi ragazzi del Movimento 5 Stelle, se riusciranno ad affrancarsi della figura di Gianroberto Casaleggio e a fare qualcosa di buono in politica, ma sono troppo freschi, ancora non non, non si mm. può dire. Senta, ma c'è qualcuno, per esempio, che sostiene quello che lei dice sull'euro, che bisogna uscire dall'euro, stampare moneta? Mi sembra che ce ne sono tanti pensarla così, persino Berlusconi, persino molti del Movimento 5 Stelle o no? Cioè, il fronte anti euro si sta allargando, si sta ingrossando adesso, non so se va nella sua direzione questa roba qui, eh. No, no, si sta ingrossando, ma calci nel sedere, calci picchieni nel sedere, calci nei denti. Eh. Cioè eh abbia perso milioni di posti di lavoro in in in 5 anni, voglio dire, abbiamo il 41% di disoccupazione giovanile, abbiamo le la metà delle pensioni dell'INPS che non raggiungono i 500 euro. Allora, voglio dire, c'è che non raggiungono i 1000 euro, chiedo scusa, perché sì. questo è un paese che sta crollando del parto della deflazione economica più spaventosa. Sa, a questo punto non ne parlavamo qua 4 anni fa di queste sì. robe. A questo punto ci stanno arrivando tutte calci nei denti e ci sta e eh, purtroppo c'è della gente come Fassina, per esempio, che sì perfettamente completamente consapevole del disastro dell'eurozona, ma per paura per per non per non perdere la poltroncina, perché il PD gli fa, fa il pelo, non dice niente, ma sa tutto. Però scusi, quelli che sostengono, qui ce n'è uno, come sai che lavora anche a Radio 24, è tornato a lavorare come Oscar Giannino, quelli che sostengono che uscendo dall'euro sarebbe un disastro per tutti noi, anche per lei che lo contesta. Come risponde lei, poi in, in 30 secondi, in un minuto a queste persone che dicono "anch'io sono attratto dall'idea che uscendo dall'euro risolveremo tutti Ci proverai. Poi c'è qualcun altro che mi dice molto più aspetto di me, eccetera, che uscendo dall'euro siamo tutti con le pezze al culo. E eh, Barnard, come io qua lavoro in un giornale, in un gruppo che dice che sostieni che uscendo dall'euro siamo tutti con le pezze al culo. Come la mettiamo? per me Giacomo che Giannino proprio il mercoledì scorso da paragone ha già cambiato idea e ha già cominciato a ventilare l'idea che in effetti uscire dall'euro non sia questa roba così drammatica, ma se eh. lei vuole che io le spieghi come funziona la macroeconomia qui in no, Italia No, no, no, come si risponde a questi qua che di che dicono che uscendo dall'euro siamo con le pezze al culo? Come si risponde in 30 secondi dicendo che sono hanno interesse, non capiscono, non non sono in grado. Come si risponde a queste cose qui? Perché noi noi ci crediamo a questa cosa che siamo con le pezze al culo, però magari ce la raccontano male. No, no, non, non conoscono le le le colonie di bilancio di uno stato. Nel 1995 l'Italia aveva tre volte il deficit di bilancio di oggi, non dico due, tre, va bene, e uh, Standard Poor's, agenzia di rating, ci giudicava sì. come una delle economie leader d'Europa, sì. se non del mondo. Ora, gente che dice che tornando la moneta sovrana ci va sì. a profondare, gente che non capisce niente di economia. Eh, scusa un attimo, Paolo, per esempio Letta in un'intervista che ha fatto a qualche giornale internazionale, non mi ricordo quale, e eh, ripresa anche dalla stampa. Lui ha detto che eh, dobbiamo fermare i nemici dell'Europa. Ecco, per te Letta chi è? Il presidente del Consiglio, cosa rappresenti? Sei un criminale, chi è? No, Letta è è Letta non non è è una specie di figura, è un ologramma, non è niente. Un ologramma, addirittura. C'è un presidente del Consiglio, ma lei lei mai ha mai capito che Letta sia un presidente del Consiglio? Cosa ha fatto Letta in Italia? Non c'è, sostanzialmente non ce l'abbiamo un governo. E, e a parte questo, è, è comunque l'espressione di una classe politica che è intimidita morte dalla Germania, eh. non prendono iniziative che se uno, scusi, perché i francesi dicono i tedeschi nate a, a a date a si. e e, e anno il deficit di bilancio come gli pare a loro. E eh. eh, perché Francesco lo fa? Perché lo fanno gli olandesi e non lo fanno Però una italiani. volta tu hai parlato cioè, tu una volta il presidente volta... del consiglio secondo lei? Eh una volta tu hai parlato addirittura di un progetto nazista, cose di questo tipo. Vabbè, ah No, cioè, no, no, no, no. L'Europa una... un disegno Vabbè, filo no, no, nazista di conquista. Sì, l'idea della moneta unica nasce nel negli anni 30-40 da un economista francese eh, di Petten, che era un filo nazista e che cominciò a, a a pensare che il modo migliore per distruggere gli stati e metterli sotto il potere finanziario era di creare una moneta unica. No, non ho detto non c'è nessun progetto nazista, ho detto semplicemente con un, simpa un simpatizzante Beh, un disegno della filo nazista di conquista. Primo. Vabbè, ho capito, un disegno filo nazista di conquista da questo di eh, l'idea dell'Europa e comunque della eh, della della moneta unica. Eh, però usare anche questa parola filo nazista, ma lasciamo perdere la roba del passato. Voglio sapere che ne pensi di Renzi, invece, l'astro nascente della politica italiana. Eh, mamma mia. Eh, eh, Renzi? Niente è... di nuovo, niente di nuovo? No, no, niente di nuovo, no, niente di nuovo, peggio. Eh, Peggio di tu là. Tu hai un partito in Italia che si chiama PD che nelle piazze eh, ancora eh, ha il coraggio, la faccia come il ci puntini puntini sì. di vendere idee di sinistra quando sono tutte lineate al neoliberismo eh. finanziario. Renzi è l'espressione maggiore del neoliberismo finanziario che esista in Italia. Ha ah, in assoluto, cioè Renzi palpeo a Monti quando vuole. Cioè ci, ci troviamo a Renzi al governo e tasse di Monti sono delle briciole, sono delle vacanze, capito? Eh. Cioè questo è il problema eh, che che il popolo di sinistra non capisce perché non non, non si informano, non vogliono capire uno che fa delle consulenze economiche di Zingales che è stato è uno dei più dei più finanziari più famosi del mondo uno degli degli economisti fa in Italia che abbiamo bisogno di tagliare le tasse di eh. di 7 8 10 15 punti abbiamo bisogno di alzare il deficit di 3 4 volte alzare Parec il deficit e tagliare le tasse certo che lo... ce abbiamo bisogno abbiamo bisogno di tagliare le tasse per abbiamo avevamo bisogno di una manovra sarà quanto 200 miliardi di euro per portare l'Italia degli eh. anni 90 alla ricchezza degli anni 90, 200 miliardi di euro. Questi vengono Parezzo Mattetti ha ma faci 200 mm. miliardi di sì. euro. Un fallo ma nove per 200 miliardi di euro. Beh, parenzo, ma tu sei affascinato da queste cose che dice Barnett che sostiene che bisogna avere più deficit, meno tasse, e eccetera, eccetera, e tante Beh, altre cose che hanno proposto di fare io adesso di non sono un economista, quindi non mi addentro, ma le teorie di questi signori simpaticissimi che fanno grandi ascolti in televisione e alla radio, facevo benissimo a invitarli. Sono belle, perché capisci che con una famiglia ci deve fate più debito fate più debito ancora di più così poi la gente arrivano più soldini nelle tasche la gente spende poi a un certo punto il pozzo del debito non si capisce sono pagate. dei sogni sono dei sogni e basta eh, sono, sono, sono dei sogni sono dei cittadini sì, no. chiedo scusa sì, sì. c'è un debito che è quello dello Stato c'è un credito dall'altra parte non può esserci che c'è un debito e poi c'è un altro debito se io devo 10 euro a te sì. io eh, ho un, un, un debito ma tu hai un credito allora il debito dello Stato per 1240 miliardi Beh. di euro è un debito ha il credito dell'Italia. Quindi l'Italia non ripaga assolutamente niente. Però e... scusa, mi Paolo, adesso al no, di là del No, Lo no, di... il rinnovo del debito da 137 anni. Ma eh, tu il, con non la non situazione debito, che non è ripagabile dai sì. cittadini. Il debito e il deficit sono la ricchezza dei cittadini. E in in in un momento come questo, ma l'Inghilterra ha un deficit del 7%. Però tu dici non c'è nessuno che ci può salvare, solo i ragazzi di Grillo. È, è abbastanza strana questa cosa, possibile che non ci sia uno in Italia che vada in contra quello che dici tu comunque tu saresti stupito quello che dico io, quello che dirsi è una squadra economia che rappresento che la Mosdel Economics che ha 100 anni di storia. Scusa un attimo, tu eh, per questa situazione saresti stupito se qualcuno cominciasse a prendere le armi, a sparare, a fare cose gravi o no? Dimmi a me. Sì. Ti stupiresti. Eh, mh, sì, saresti stupito perché gli italiani non sono fatti così. Non sono fatti così, ma sarebbe il caso di farlo, no? No, abbiamo già avuto l'esperienza di sta roba, abbiamo già visto che non funziona. Che la rivolta armata non è nelle tue corde. I italiani dovrebbero svegliarsi e capire l'economia. Guarda, noi della Mosole Economics siamo gli unici in Italia che insegno l'economia alle famiglie, e fanno capire come funziona il bilancio di uno stato e di come le famiglie, quello che i sindacati Però è una cosa un po' autarchica, Paolo, e mi sembra mi... i sindacati sono ignoranti come delle zucche e fanno solamente interessi di piccola categoria e di piccola mafia. Questo è vero? Questo diciamo è vero. Noi aiutiamo le famiglie che è esattamente quello che devono fare, quello che devono capire di un... Uno stato per riuscire a davvero una ricchezza nel nostro però tu, un, un però Paolo annetto. Paolo cioè, però riuscire a tagliarlo. Però Paolo, tu immagini l'Italia come un paese autarchico che può reggere da solo. Non è più così ormai, cioè bisogna cioè non è più così, cioè non non si può andare all'autarchia, capito? Cioè, no, no, ma che autarchia? Cioè sto parlando di un paese che se torna la moneta sovrana rilancia l'economia e attira investimenti e guarda che la il il nostro programma principale è la piena occupazione, un programma di piena occupazione di Stato temporaneo che prenda che, che togga tutta la disoccupazione italiana rilanci gli mm. occupati nel settore privato. Ora tu devi sapere sì. che Però dobbiamo chiudere, Paolo, ne parliamo la prossima volta di queste cose un po' specifiche, eh, perché una cosa mi attrae, mi attrae. Pare apparenza non gliene frega niente, però No, molto. Io sono io so voglio capire se prima o poi vorrò capire se uscendo dall'euro si ritove qualche problema. Se davvero quello che dice Barnard è la verità, cioè se è davvero una soluzione possibile oppure no. Intanto aggiornale radio. Fa male solo a chi non sa ridere è la zanzara. La zanzara. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Cucu, scusate se vi ho disturbati. Vedermi non conviene. David, ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Ve ne ringrazio a tutto. Cosa ti è ancora a casa siamo qui la zanzara 800 24 00 24 io non capisco perché il deputato di scelta civica Rabino, Rabino quello che ha detto che sta a Roma perché c'è un tempo bellissimo perché c'è tanta gnocca debba Beh. chiedere scusa io, non lo con una B però Sì, sì, rabino, rabino, rabino. Perché, alza perché la sei... voce che non si sente. Alza questo di Non si sa mai, meglio dire 1B e diciamo è di scelta civica, ecco. Allora, rabino scelta civica e non rabino e non rabino chiede scusa per il termine usato cioè niocca cioè chiede scusa alle donne per il termine tempo No chiede scusa alle donne alle mi donne per aver tempo ave... No per aver Chiedo usato Scusa per la parola stessa no, non tempo. si capisce quale sia l'insulto cioè non si capisce ha usato un linguaggio che si usa per strada che a noi piace tantissimo un linguaggio comune di uso comune a me piace la niocca sto a Roma anche per quello qual è il problema perché le donne dovrebbero sentirsi offese ma Che mondo è qua mai... ma io in un forionda fantastica onda... è inutile in fo... che lei ha un frasi fantastiche in un forionda di cui mi vi prometto, prometto, mi scuso, ma non mi vergogno perché appunto era un fuoriondo, un momento informale, confidenziale, amichevole, mi sono lasciato andare parlando con il collega, eh, ricordando quali sono le bellezze di Roma e dintorni. Eccolo qui l'originale, eh? eccolo qui. Una signora mi ha chiesto perché quando vai a Roma non vuoi più tornare a casa. Io glielo gli ho detto così: "Non sono i privilegi, sono la gnocca e il tempo". Mi sbaglio? Non mi sbaglio, scemo. Avviso ai naviganti. La telefonata tra il finto ministro cancellieri e il capogruppo al PD al Senato Zanda. C'è eh. Ministro Cancelliere meravigliosamente interpretata eh, da da un attore della Zanzara verrà trasmessa dopo le ore 20. For... Amici miei? Forse, forse. Come forse? Qualcuno mi ro... no, forse? Lasciamo l'attesa, forse la mandiamo prima, la mandiamo sicuro. Ma come fai la censura adesso? No, la mandiamo sicuro, non so l'orario, potremmo Ma Perché non chi chiedi... come non so l'orario? Mi che un autobus, sai, è come il tram la Zanzara, che no, va quando fa. No, posso deci posso decidere se mandarla dopo le 8:00 o prima delle 8:00, come mi tira. Ah, che questo senso. Ah, Ma andiamo, eh, certo che non la mandiamo. Stai scherzando. Un meraviglioso servizio sul Viagra, sul Viagra agli anziani realizzato da Quinta Colonna. Sentite, sentite, è eh? meraviglioso. Lo conoscete questo farmaco? Lo conoscete? È eh, quello sì. L'ha mai provato? No, non mi serve da provarlo. Io, diciamo, ancorà mi fate mia me le faccio. Ah, la briaga sì, ben venga chi ce l'ha bisogno, ma non si dovrebbe neanche pagare. Ma paura che le potrebbe far male. Nel mio modo tanto ci va niente, io una volta da morire, però devo so una soddisfazione. Io sono cardiopatico. Se voglio vivere, niente diagra. Però mi diagherebbe perché l'età è quella è come il metano, te dà una mano, quello serve proprio. Ha paura di usarlo. Sì, sì, in base all'età che stai. Ne pigli troppo poco le pasticche se manna pure quello. Viagra, non l'ho preso mai. Però 13 gennaio 2006 fine da da smissione. Se non voi e è eh, come dimenticare ieri sera Rocco si frega la zanzara sul Viagra ce l'abbiamo io ho mai usato i Viagra sì ce l'ho usato poche volte l'ho usato poche volte però mi dà fastidio Ricordati io funziono sempre con la vecchia patatina e la nuova come vuoi ma sempre con quella a me tutto quello che riguarda il la chimica nel discorso di Agostino di Mollacci Andiamo di qua e di là dalle cose più popolari ai inghippi della politica, ai casini della politica, no? Ma tu le leete quelle cose e eh, quelle conversazioni tra tra la cancellieri e la anzi tra la signora No, tra la signora Ligresti sì. ci sono quelle divertenti tra la Ligresti e un'amica. Lui sì. parla malissimo. Sì del figlio della cancellieri Sì, senti, già senti, senti. del della società e squidato con un sacco di soldi. Sì, senti, e senti. la signorina Ligresti incazzata nera che dice che questo è un incapace. Senti, a Pelusa hanno dato una bonus uscita di 5 ecco, milioni, è Peluso stato un anno. E figlio. A ecco, Pelusa hanno dato una bonus uscita di 5 milioni, è stato un anno, ti rendi conto? E ha distrutto tutto. Questa è Giulia Ligresti, quella che poi è andata in galera che parla con un'amica. Invece di chiederli i danni, mi hanno detto che in consiglio nessuno ha fiaitato. Sì, sì, ha approvato all'unanimità che se fosse stato il nome di qualcun altro, mio papà che ha 80 anni ti contestano quella cifra, perché a questo qui che ha 45 anni è un idiota, perché veramente è venuto a distruggere una compagnia, perché l'ha fatta su mandato proprio alla distruzione. 5 milioni è andato in Telecom. Vabbè, però è una vicenda complessa no. drammatica. Non è completo. L'unica cosa, l'unica cosa chiara, l'unica cosa chiara è che in Italia c'è questa maledetta maledetta abitudine di non dare mai dimissioni su cose chiare. Ora io voglio dire la verità. Una cosa Lei... è la figura del presidente del Consiglio. Che arriva il presidente del Consiglio, se cade il presidente del Consiglio cade un po' tutto, ma un ministro, un ministro è sostituibile. Cioè un ministro si può sostituire, se ne va la cancelliera arriva un altro, cioè non è che o la cancellieri ho morte. Hai fatto una cazzata, hai fatto una cosa che non bisognava fare, hai fatto una cosa inopportuna. A casa la Idem per una minchiata che riguarda le tasse sulla casa, la no, che riguarda la Le, le le tasse sulla prima casa, l'IMU eh, non pagata, il magazzino, la casa intestata al marito, la casa intestata a lei, una cosa, un impiccio che no, fanno guarda, tutti gli italiani, dai. La cosa è molto semplice, perché veramente senza rompere le palle a chi ci ascolta, ma è una vicenda che fa incazzare chiunque, perché è veramente molto italiana. In genere si dice che la moglie di Cesare debba essere immacolata, quindi non è neanche la moglie dice. Ma è Cesare stesso, c'è la signora cancellieri, lascia stare il conflitto di interessi del figlio che lavorava per la società di pulizia lui si interessa Dunque di questo si tratta. È una storia di intrighi, drammaticamente italiana, di conflitti di interesse drammaticamente italiana. Lo dico io che sicuramente non lo amo quel signore di hardcore, cioè di hardcore, sicuramente io non l'ho mai amato, ma fosse stato lui il protagonista lo avrebbero scogliato, dai, lo per avrebbero Una palpata di culo, gli hanno fatto il pelo e il contropelo, quindi la cangerie che te le, come chi è morto? In carcere è morto. Che mi grafia tutto Siamo qui 80024 0024 si dove dire in che noi siamo qui Walter si da Modena Walter da Modena su Ciao mi sente tutto Dica E eh, io sono stato allora a Certomonte, nella provincia, ho 70 anni sì. e nella mia vita ho sempre inventato tutto lì, qualcosa di buono, qualcosa di non buono. Vabbè, ma io no, a eh, noi sinceramente della di... sua vita non ce ne frega niente in nulla. questo momento. Eh no, no, scusi. Ma è che discorso, scusi se glielo dico, eh. Scusi sì, se glielo dico. Io nulla, è riferito a David. Eh, a David, a e Parezzo, sì. Perché lui m'ha ispirato quando parlava dei tessi che dei schizzi, eccetera. Che c'ho in occhio ho pronto dei... il ciclo dell'acqua, che è quella che riguarda Vabbè, la tazza lavarsi. Vabbè. È il primo è il primo novembre oggi. Lei ha che cosa ha in mente? Scusi, quale tipo di invenzione? I cessi, l'acqua, non ho capito? Sì, il si ciclo il ricicla si l'acqua che si ritorna depurata. Lei vuole riciclare poi... l'acqua del cesso. Sì, ma già fatto, già sperimentato pronto. Sì, se ha già sperimentato nei veterani dell'azienda il amministratore delegato il nome dell'azienda è Chicago System tutto chiamato pubblica Poi pare Enzo ma siamo noi eh. che siamo noi che attiriamo questi personaggi ogni Io, tanto me lo chiedi Ma domanda me la farei francamente cioè a sentire pane il sesto di Radio 24 raramente sento telefonate di questo tipo che so nella permesso del signor Caruba ad esempio o Salvatore Beh, lì Carruba. non ci sono le telefonate in realtà vabbè, non ci sono però vabbè, raramente nelle tradizioni che conduceva il signor Barisori che ora credo che sia ai domiciliari perché c'ha male alla alla gamba, chiede, sì. Ai domiciliari adesso no, perché si è fatto male. Cioè io. non riceve messaggi di uno che vuole brevettare, SM... brevettare il modo come riciclare l'acqua del cesio. No, ma neanche SMS di gente che ad esempio dice che al casello di Cerisio lo vuole avere duro. Senti signor Baizoni, fa una previsione dove andrà i mercati? Vabbè, esempio, aspetta, no? fammi sentire Ranieri da Milano, dai. Eh? Signor Ranieri, speriamo. vediamo. Buonasera. Speriamo me, speriamo bene, eh. Buonasera, buonasera. Allora, io volevo intervenire sul Lorenzo su Piano che voleva devolvere lo stipendio, una cena per vita ai giovani architetti. Ai giovani architetti, sì. Beh, mi hanno scritto, non... mi hanno scritto indignati, ma perché non bisogna dare i soldi? Perché hai fatto questa tirata contro contro Renzo Piano? Io ho detto non ce l'ho con i giovani architetti, per carità, però perché non li diamo ai giovani che ne so, ai giovani pescatori? Cioè, eh, io però sono un giovane architetto, per cui sono anche fatto d'accordo con Renzo Piano. Eh beh, certo, perché quando uno prende esordio è d'accordo con tutto, no, anche no, con, con le cose ne, con più con le nefandezze più assolute, dai su. Certo che so di riferimento per chi il lavoro, no? Per chi mi dà Renzo Piano. Appunto. Però, con si concretizza in una maniera interessante e se mantiene fedele all'impegno può nascere anche qualcosa di interessante e particolare Sì, ma ho capito, eh, ma il sì, problema quando... ma... Ma... ma non cioè, può, non... È, ma è non fanno fatica come fanno fatica tante persone, caro Ranieri. Il problema non è qui, non è Achille Lauro, capito che distribuisce le, i pacchi di pasta. Cioè, non può essere così, uno prende i soldi come senatore a vita, dopodiché poi dice "Li do ai giovani architetti". Ma perché? C'è son soldi nostri, son soldi anche suoi che che ritornano sotto forma di non si sa che cosa, ma bisogna vedere queste cose come si concretizzano. Abbiamo la borsa, c'è la borsa oggi o no? Sì, borsa. Lei stanno di mente, però adesso sì. Ma perché non chiama ad esempio a Focus Economia? Perché? Perché hanno meno ascoltatori. La zanzara. Non me la semo un zanzico. Non me la semo un zanzico. Io da VIP Parento voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Oh. Bisogna sempre ricordarla questa cosa, eh, perché così a scazzo di equivoci. A scazzo di equivoci, bisogna è contestualizzato. sempre contestualizzato. Ma eh, va contestualizzato, proprio tu lo dici, dai, su. Scherzo. Lo sai che Dario Fosi lamenta perché il Vaticano gli avrebbe proibito in un teatro vicino a Via della Conciliazione uno spettacolo in onore Io di Franc Arami, sì. Ho letto che ha detto che ha bisogno di rivedere il CDU su Papa Francesco. Dai, su. Beh, vabbè, Bisogna rivedere il giudizio Papa Francesco semplicemente perché gli hanno dice lui vietato uno spettacolo su Francarame, ma ognuno ma ognuno buffo. ma ognuno coi propri teatri fa il cazzo che vuole, no? È cioè effettivamente è un mistero burocratico e eh, strano che ognuno fa quello che gli pare, ovvio. Dai. Però è strano che, come dire, una chiesa così moderna e aperta Dai, su. Inizia un Nobel. Hai difficoltà, Nobel. hai difficoltà anche tu. Hai difficoltà no. anche tu a spiegare questa follia di Dario Fo. Io sono più interessato alla vicenda cancelliere. Aspetta un attimo. Devo dirti una cosa. Michele Emiliano, sindaco di Bari, ha fatto una sì. eh, ha fatto una delibera, un provvedimento comunale in cui si fa divieto di stazionare in gruppo superiore a 5 persone no. con atteggiamento di sfida, presidio o di vendetta. Ora io dico va bene gli assestramenti, uno può anche vietarli, in sì, alcuni casi va bene, bene ci lascia perdere. Ma come si fa a giudicare, come dire, gli sguardi? Gli sguardi. Ma non è vero, dai. Sì, ti giuro, è ti giuro. Poi imbiliare. ha anche spiegato questa cosa dicendo che sono i mafiosi, eccetera, i delinquenti, quello che vuoi. Ma la cosa più incredibile è che eh, sulla prostituzione vuole eliminare la prostituzione per strada e, e poi dice che 30 milioni di prestazioni sessuali nel mondo, credo dimostrano la debolezza degli uomini. C'è c'è questa fissazione che se uno va a puttane è debole. Cioè uno non è che può andare a puttane perché gli va di andare a puttane è debole. Io questo è inconcepibile. La prostituzione che in Italia produce 30.000 30 milioni di prestazioni al, all all'anno che è una qualche cosa di mostruoso, dimostra la debolezza del genere maschile. Ovviamente c'è una quantità enorme di nostri e di uomini che preferisce pagare una donna piuttosto che affrontare le difficoltà, me ne do conto a volte molto grandi di avere un rapporto con il genere femminile. Bah! Bah! Bah! Io sono sempre per quel manifesto di intellettuali francesi che dicono basta no alla punizione dei clienti con 1500 € e il diritto di andare a putane. Come dici? Esempio, vorrei ripresentare un'antica usanza della Benzara che risale a 3 anni fa. Cioè, quale? Quando dicevamo che ci sono soltanto due parole da dire, sì. la dedicavamo alla... agli amici del cetroletto. Sì. E in questo, questo caso che cosa? Alla, canc alla cancellieri? Della mente il paese. Voglio dire alla signora cancellieri, ministro della giustizia, sì. solo due parole. A casa. In tanto ci siamo dimenticati di Pribk che la salba no, di Pribk è stata trasferita eh, in un luogo segreto, cioè non è più sì. a Pratica di Mare, eh. Aggiornamenti sulla salba del signor Pribk. Sì. Inshallah Rob che si alleni con Leila e anche gli amici di Pratica di Mare. Nunzio da Frosinone, buonasera. Nunzio eh, buonasera. da Frosinone. Si interessare inter inerente al carcere preventivo. Eh. Allora, praticamente ho vissuto un'esperienza in più la persona del genere, ehm um, ho, ho un problema, un deficit motorio molto notevole. E ho chiesto tramite il mio legale, chiedemmo gli arresti domiciliari, mi sono fai negati tre volte sì. e ho fatto un anno di di carcere preventivo per essere poi assolto dopo 4 anni in formulatina perché il reato non sussisteva. Cioè, scusi, e Nunzio, eh, Nunzio, scusi un attimo, lei ha fatto un anno di carcerazione preventiva in tutto? Sì, di preventiva in tutto, un anno ah, di carcere. Si può, si può fare ancora un anno, e... si può fare un anno di si può fare un anno di carcerazione preventiva? Ancora. Ma io direi proprio di no, direi che una volta chiuse le indagini non vedo un motivo per il quale comportarsi. Vabbè, comunque si può lei ha dentro. fatto, lei ha fatto dice un anno di carcerazione preventiva, ma che che problema sì. ha lei? No, io ho un problema, un deficit motorio notevole, un braccio, una paralisi di mezza parte del corpo, insomma. Sì, ho, sì. ho chiesto più di qualche volta adenzioni alternative tramite i miei legali che mi è stata sempre non accordata e poi una volta se è terminato il processo sono stato a forte in formulatina perché il il grado non sussiste, mm. quindi il 520 comma 1 che ho Vabbè, che adesso lasciamo perdere i stare, dettagli, no? non me ne frega niente. Però eh, Nunzio, scusi, no, me non me ne frega niente detto con tutto il rispetto per certo, quello che le è passato. Certo, Però eh, lei sta dicendo che nessuno è intervenuto per lei nonostante le sue diciamo menomazioni, no? No, so. no, no, no, assolutamente. Io ho un problema grave, ho una paralisi di un braccio dovuta a un incidente stradale. Eh, e ma non è andate domiciliari dopo... lei? Eh no, gli ho avuto dopo un anno i domiciliari. Nonostante il fatto che le avesse chiesto eccetera eccetera, ma nessuno sì, di sì, lei sì, ha sì. pensato di chiamare, che ne so, a interessare il Ministro della Giustizia, il Presidente ma della guardia, Repubblica. Ma è impossibile perché avanti non abbiamo non esistono interlocutori dal detenuto e il carcere, quindi tutto ciò che viene raccontato, anche perché io poi sono stato prelevato in un contesto completamente sereno perché facevo un, ero un commerciante di auto, quindi vivevo in un contesto completamente sereno. Sono stato cavato da Butka da in una realtà a me letteralmente sconosciuta, quindi ho avuto un approccio ho fatto 72 giorni di isolamento come sì. se fossi un un detenuto di di grande rilievo e nessuno è intervenuto per lei? No, nessun... no, no, ho fatto visite mediche, specialisti, ho fatto a prescindere che una richiesta di una visita medica dal giorno in cui la fai passano circa 60-90 giorni passano. E poi dopodiché ogni volta sono stato mm. il, il giudice e quindi il, il pubblico ministero eh, rigettava sempre la, la richiesta di arresti domiciliari. Va volte. bene, perfetto, grazie Andrea di Vicenza. Buonasera Andrea. S sì, buonasera. Io volevo innanzitutto saluto tutti quanti. Poi volevo fare una considerazione in merito eh. alla telefonata del ministro cancelliere di considerazioni sì. che mi sembra si stiano sprecando un po' tutto qua altre parti. Ma allora, la considerazione è questa. Ora, ehm, dal mio punto di vista, quello che ha fatto il ministro può essere anche una una cosa che si potrebbe capire anche se non si dovrebbe fare. Però ah, ho capito, che... non si dovrebbe fare ma si può capire, si decide e si mette d'accordo. Lo posso capire, la posso capire da stesso. No, lo posso capire perché se se c'è una persona che conosce un'altra persona che è in difficoltà, si potrebbe cercare dal punto di vista umano di cercare capito, di Ai, ma quello fa il ministro, mano. non è che uno può intervenire perché conosci i diresti, ha capito? Per questo, ma... e questo è questo è l'altro discorso, non lo doveva fare. Però però no, Ma c'è solo questo discorso, non c'è un però. C'è solo qualche volta le cose vanno anche ridotte alla loro essenzialità. Eh beh, certo. Cioè non si possa per dire sì, però forse quando no, però no, no. Cioè l'essenzialità sì. è questo che c'è una persona in carcere, giusto o no. sbagliato, ci sono delle autorità a decidere, un ministro della giustizia. Un ministro della giustizia che ha rapporti profondi con la famiglia Esco. della persona in carcere e la Esco. quale viene sollecitata a un certo punto a fare qualcosa, a intervenire. Questo ministro chiama e responsabile amministrazione penitenziaria. Dopodiché i magistrati dicono che lei è stata scarcerata se non per le pressioni del ministro, ma per le sue condizioni di salute. Va Ho benissimo. Fatto sta, fatto sta che qualche giorno dopo eh, la signora è stata scarcerata. Ma il problema le non cucchi. è il problema non è eh, la scarcerazione se ci sono state pressioni o no. Queste queste interferenze ci sono state perché ci sono state perché quando il ministro cancellieri, il ministro Giudizi interviene presso il DAP eh, dicendo andare non è che questi qua poi non ne tengono conto, eh. Cioè eh, e chi è morto in carcere? Vabbè, adesso perché devi citare sempre no, chi? Ma come vabbè perché? Perché c'è Gianni da Roma, l'abbiamo già detto, Gianni da Roma, dai. Abbiamo già detto Gianni, da Roma, di di già detto, Gianni da Roma, fammi buonasera sentire Gianni Cruzani, da Roma. Ciao Crusani, buonasera Barenzo, sì. io volevo intervenire su l'affrontata che ha detto la deputata del Movimento 5 Stelle lì sulla sezierachia perché sì. è È incredibile che già abbiamo un ministro della salute completamente incompetente. Ma quello non lo so se è incompetente, sa il è ministro persona, Il, ministro non, il ministro, ministro non è che deve essere salute, un medico, non ha il essere... diploma al liceo classico, nessuna competenza nella nella nella no. medicina nella salute. Ministro, vabbè, la, la andiamo oltre perché lei Cioè sono... lei ha detto che la celiachia non è una malattia, ma un risultato della globalizzazione. L'ignoranza di questa deputata. Ma sono quelli fissati con le cose. No, ma non non è la questione con di la Sai, medicina naturale. La medicina che tira su Google la cecidia è nota fin dalla mitologia greca, cioè mh, sono discorsi assurdi eh, come so. quell'altro bevitore di urina che ogni tanto fa ad intervenire. Sì. Veramente gente che andrebbe incarcerata, buttata eh, in carcere. Eh, perché sono fanno attentato alla salute pubblica, fanno disinformazione, poi Vabbè, la gente dai. non si vaccina, non si fida dei medici, fanno tutte ste storie. È una, uno schifo che questa gente possa intervenire nella nella nelle istituzioni italiane. È uno schifo. Vabbè, grazie. Sergio da Cuneo. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. E perché? Tu eh, perché? Perché il prossimo anno chiaramente pagheremo tutti più tasse e raccolta rifiuti. Eh, forse. Ma quali fiori che producono rifiuti non le pagano? In che senso che che rifiuti producono? Allora i fiori che ovviamente operano sulla strada. Che rifiuti producono? appena ah, uno preservativo. Ma ma che fare... c'entra adesso, dai, sono in no, quello problema. No, ma producono rifiuti. Vabbè, per me dovrebbero pagare secondo Qualche volta sono pur passato davanti a una di queste sigorie. Io secondo me dovrebbero pagare le tasse, su, secondo sì, me dovrebbero pagare le tasse. le tasse. Ma non vogliono far pagare le tasse perché non si vuole svuotare la prostituzione, ma ci si faccia loro pagare almeno una tassa sui sui rifiuti, perché di rifiuti ne producono. Vabbè, ho capito, ho Questo capito. Questo sicuro. Va bene, Sergio. Chiedo ancora una piccolissima cosa, cosa? se lei riesce. Cosa? Agenzia nucleare. L'agenzia nucleare, per Veronesi, che cos'è? Che cos'è l'agenzia? Ma cos'è l'agenzia nucleare di che sta a Verona? Eh. Ci sono i quattro commissari ancora. Vabbè, cosa Sergio, fa, no? non, non ho tempo adesso, grazie. Buonanotte. La signora Lia Celi su Twitter Ministro Cancellieri Sono rimasta chiusa nell'ascensore E sono claustrofobica Può tirare fuori anche me? SOS Anna Maria Dai su ragazzi Io non ho i dettagli Poi lei ti dà alla Camera O al Senato che che ha tirato fuori altre cose che ha tirato fuori, che ha aiutato altre persone, che è intervenuta su altre persone, pare che nei suoi interventi al al Parlamento voglia dire questo, voglia elencare una serie di interventi fatti anche per altre persone. Però non si può tenere un ministro così ormai, dai su, non si può tenere, non si dai. può tenere, dai. Dai. Beh, adesso. È imbarazzante, dai, è imbarazzante. Dai, il dai di Muglini francamente rafforzativo. Ecco noi Pina Picerno, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Come buonasera stai? Poi. Come sta? Bene, bene, benissimo. Allora, Voi partiamo. Come state? Beh, ce la caviamo, combattiamo, insomma, che dobbiamo fa? Stiamo mai qua. Mai abbattersi. Mai abbattersi, mai mai mai. mai. Ma Sempre combatti. Ma qual è il giorno dei morti al telefono la zanzara? Beh, scusa, perché l'abbiamo invitata noi che infatti chiedi no, perché sta? Allora, io perché devo? È la beh... la domanda è perché ho accettato l'invito. <ride> Quello no, è, è, è, è Ecco, Mazzoglio a suo devo, rischio, mi, a suo mi rischio e pericolo. Fare un giro prima del tempo, prima no, dei, della scadenza no, no. dei 3 minuti, sarà in famiglia, sarà come dire coccolata agli affetti dei cari, perché farsi molestare una giornata di festa? Ma perché devi subito eh, eh, già uno se lo chiede. Eh, no, uno, vero, già detto. uno se lo chiede. Vabbè, anche ho accettato l'invito, devo farmi un po' crocifigere da questi Vabbè. due centroni. E in più Affondiamo tu andiamo subito a Picerno, cancelliere a casa, no? O no? Ah, io ho trovato la vicenda molto inquietante, sono sincera. Eh. Uh, io al posto della cancelleria mi sarei rimessa ieri, non non ho. Oh, no, applausi, oh. applausi finti quelli che abbiamo su. E dai, ah. cioè, applausi. Oh, applausi, applausi eccoli qua. Beh. Ieri, non oggi, ieri, perché in realtà è perché mi spieghi secondo lei perché? Ma perché intanto io trovo molto singolare che un ministro della giustizia, uh, perché di questo stiamo parlando, intra tenga eh, rapporti, diciamo così, molto confidenziali con una famiglia ricca e potente sì. nel pieno di una bufera giudiziaria che riguarda la famiglia stessa. Sì. Quindi, già per questo, insomma, io ho trovato queste telefonate assolutamente in opportune sì. e insomma, Sì. Cioè, lei se no. lei, se fosse coinvolto mh, uh, un Non so, una una persona lei cara, no, che conosce da 20 anni, da 30 anni e lei che ha un ruolo, è deputata, non ha un ruolo istituzionale, però lei e e qualcuno dicesse eh, puoi fare qualcosa, lei come risponderebbe? Guardi, io sono, insomma, come lei sa, altre volte, insomma, ho fatto, io sono molto dura su queste questioni, molto intransigente. Eh, ma delle trasparenze qualcuno quando, quando della si qualcuno vicino a lei, lei come quando risponde? Si, eh. Quando standosi rappresenta le istituzioni quando Uh, si inventa, rappresentante dell'istituzione non ci può essere l'interesse, diciamo, privato sì. e non può prevalere l'interesse privato. Questo vale per tutti i specie quando poi si rappresenta insomma, sì. quando insomma Se bisogna dimenticarsi anche bisogna dimenticarsi anche degli amici. No, dimenticarsi gli amici no, però insomma, siccome uh, come dire, l'interesse lì era particolare, io penso non possa mai prevalere l'interesse particolare mm. eh, rispetto all'interesse sì. uh, generale rispetto appunto a a quello che dovrebbe fare Cioè io voglio del... dire a prescindere dal fatto, cioè mettiamo che i giudici abbiano deciso indipendentemente, siamo tenuti a crederlo, no? Indipendentemente sì, sulla scarcerazione della Ligresti, no. indipendentemente dal dal dal da quello che la cancelleria ha detto dai responsabili del dell'amministrazione penitenziale, dalle cosiddette pressioni se ci sono state dalla cancelleria. No, eh, ammesso che abbiano deciso in piena libertà. Comunque, secondo lei l'interessamento, le telefonate sono sono inappropriate e dovrebbe dimettersi? Guardi, eh, sì, nel senso che io mh, trovo, ripeto, come ho detto, inappropriate quelle telefonate. Dopodiché è chiaro che il Ministro della Giustizia, lo dico per eh, chiarezza, non ha il potere né di incarcerare né di scarcerare no, nessuno. Non ha questo potere, questo è bene perché appunto l'intervento di Caselli eh, mh, eh, come dire, eh, precisava questo aspetto, ma ci mancherebbe altro. Eh appunto, sì, cioè era anche inutile eh, dice non, lei, no? Eh. Non, non c'è dubbio che sono i magistrati a decidere, insomma, in merito alla carcerazione o alla scarcerazione gerazione. Io mi auguro, io ho sempre avuto grande stima del ministro cancellieri, lo voglio dire sì. con molta chiarezza e spero che lei ti mostri, diciamo così, eh, la sua totale estraneità a questa vicenda, però è chiaro che ci io ho, quando ho letto, dice, quelle telefonate, quelle le trascrizioni, quelle intercettazioni, sono rimasta abbastanza allibita mm, perché mm. Eh, insomma, mi pare che un ministro della giustizia non possa Uh, ripeto intrattenere questo tipo di uh, relazioni cioè cos'è più scandaloso secondo lei che dica io mi interesso è una cosa scandalosa se avesse detto se avesse detto uh, uh, mi ha colpito molto quel per Giulia qualsiasi cosa perché se sì. avesse detto per chi versa in quelle condizioni qualsiasi sì. cosa per chiunque versa in quelle condizioni qualsiasi cosa io non avrei avuto ovviamente nulla da dire perché è chiaro che uh, ne abbiamo parlato spesso no? sì, delle condizioni dei carcerati ma lei deve case, dire qualcosa no? o no ma lei sono no. quello che sono mm. però co ecco, parlare di telefonato umanitario in un paese che è assolutamente disumano, sì. nelle carceri che è disumano anche spesso per esempio al riconoscimento dei diritti e eh. eh, di pochi giorni fa la notizia dell'ennesimo ragazzino omosessuale che si è suicidato. Vabbè, eh, insomma, mi mi sembra una cosa abbastanza forte. Io Cioè è imbarazzante, credo... è imbarazzante restare, diciamo, essere al governo il Partito Democratico con un ministro che fa quelle telefonate con la famiglia di Grecia. Ma no, guardi, non è imbarazz sentivo penso guarda voglio essere molto qualcuno, chiaro antipale. qualcuno qualcuno parago penso... paragona la telefono della cancelleria con quella di Berlusconi E questa mi sembra una forzatura diciamo Perché? così inappropriata. Io penso, guardi, che in politica le scivolate e, e, si pagano. Sì, uh, sì. Questo è il mio pensiero da sempre. Io penso questo ministro Angelini è una persona perbenissimo, che sì. ha si lavorato benissimo. Però resisteremo, il governo resisterà anche senza la Cancellieri, lei dice. Ma io guardi, io si penso Si può andare che, avanti le senza le leggerezze, le leggerezze e le scivolate in politica si pagano, non possono rimanere privi di conseguenza, perché ci sono dei cittadini che hanno bisogno di credere in uno stato che è capace di amministrare giustizia, hanno bisogno di credere in un governo che è capace di fare l'interesse di tutti sì, e non sì. l'interesse di una singola Sì. Che volevi dire su Letta da David? No, voglio chiedere alla alla Bicerno se quindi anche Letta dovrebbe dire subito qualcosa, cioè sono 2 giorni di silenzio, Sfatti, forse anche lui Io immagino che veramente qualcosa tirà immagino che far qualcosa dirà. Ricordo per esempio la vicenda del ministro Idem, uh, sì. Idem no? Eh sì, sì. uh, a, a un certo punto ci fu un colloquio privato tra i due e la ministra, insomma, era uh, signore di missione. Io immagino che ci sarà un chiarimento. Io non lo so se hanno parlato, ovviamente non sono in condizioni, diciamo, uh, di sapere che cosa è successo. Però se lei dicesse in, in Parlamento, io ho agito anche per altre persone, no? Cioè ho fatto altri sì, interventi e no. le cose cambierebbero oppure no? Secondo Infatti, me no. Eh, no, nel senso che io sono, ripeto, aspetto di capire cosa il ministro anche dirà in Parlamento. Sicuramente eh. rimane il fatto che è assolutamente poco opportuno, per quanto mi riguarda, ma è una valutazione mia personale, no, certo, che allora. un ministro intrattenga, appunto, ripeto, nel pieno della bufera giudiziaria eh, che riguarda la famiglia Ligresti, insomma, e secondo me è poco opportuno telefonare perché è il ministro che telefona, quindi sì. è poco opportuno che il ministro della Giustizia esprima solidarietà per la situazione, diciamo, ecco, degli Ligresti ecco, dopo l'arresto, lei dice. Sì. Mi sembra suo singolare. Ecco. Eh. No, no, no. no, ma su questo e eh, e eh, siamo d'accordo, non possiamo manco fa battaglia, Lorenzo, che dobbiamo fa? Eh siamo <ride> no, siamo siamo tutti a, siamo tutti e tre d'accordo, che dobbiamo, dobbiamo fa? Dobbiamo semplicemente abbracciarci. Ogni ogni no. tanto capita, vedete, Crociani. Eh, noi la dobbiamo, eh. semplicemente abbracciare fortissimo. Ma abbracciare non lo so, cioè abbracciare essere un esageriamo. Se siamo d'accordo. Manteniamo la distanza. E appunto, no, ma siamo no, d'accordo sulla cancellieri, punto. È un modo di dire abbracciare fortissimo, un modo che noi abbiamo di dire che noi tre ospiti, non ha L nulla di di No, lo so, di, lo so, non c'è bisogno di. Non ha proprio senso. No, Volevo dire una dire... cosa, è rimasta delusa ehm Cia Picerno dal fatto che la Bindi è stata eletta presidente della Commissione Antimafia e non lei che pure era in corsa, diciamo la verità, adesso senza fare senza infingimenti o senza cose, cioè lei pensa pensa credo di essere più competente in materia occupandosi della situazione in Campania da tanti anni o no? ma io mi sono occupata da sempre di anti mafia, dopodiché penso anche che non sono i ruoli a determinare l'impegno e la passione, quindi continuerò a serenamente a occuparmene eh, sempre. E va questo, perché, questo d'accordo. Uh, su questo non ci sono dubbi. Vorrei ovviamente che ogni tanto potessero anche e uh, passione e competenza a determinare i ruoli. <ride> Perché non è che se ne intende molto la signora Bindi di Mafia, diciamo. Uh, no, no, io penso che, ripeto, il Partito Democratico ha fatto una scelta precisa che io rispetto, che è quella ovviamente di uh, dare c'entra l'ità, eh. insomma, di una figura, di una figura comunque storica del partito, la presidente del partito, quindi eh, io mh, rispetto questa scelta tant'è che io abbin ovviamente l'ho votata, mh, visto che era quella l'unica azione del Partito Democratico. Mi auguro, ecco, che mh, Sì, però che dopo tanti può... anni in Parlamento, io le chiedo una cosa, no, dopo tanti anni in Parlamento, è possibile che ci sia ancora bisogno di avere eh, una poltrona, uno uno strapuntino, uno in carico che comporta, diciamo, anche delle piccole, non dico tante, però delle piccole dei piccoli privilegi qualche soldo in più la segreteria no, dico Io non penso che sia qui, cioè mh, io insomma ridurre la questione No, non è questo, animate, no? La, la, la, la, la, le 1.000 alle 1.000 € in più mi pare veramente ecco, ridicolo, ridicolo. No, ma Whatever. non è quello il punto, però voglio dire nel caso della Bindi, una che ha fatto una, una, una ha avuto una lunghissima storia parlamentare, era anche in bilico sulla rielezione o no, no, è stata una di quelle che ha avuto la deroga se non sbaglio, è stata candidata in Calabria, eccetera, sì, eccetera. Possibile? Ma alle primarie però, eh. Sì, ha fatto le primarie, però, sì, eh, fatto non... le primarie perché. Però mi dica la verità, uno può anche stare fermo, non è che veramente ha bisogno ma... di un incarico, no? C'è una come la Beh, Bindi io, o no? Io non, non c'è dubbio, cioè nel senso che ma ripeto, uh, lì c'è stata una scelta, mh, io lo dico intendendo rispetto alla commissione antimafia, cioè è chiaro che in generale giusto così, in generale bisogna abituarsi e io spero che il il uh, prossimo partito democratico sarà capace anche Eh, ci abituarci uh, a che cosa? Perché non parliamo spesso di merito e competenza, ecco, mh, vorrei che fossero non soltanto parole uh, che si pronunciano in campagna elettorale eh, però questa, magari. Però questa questa è una stoccata, uh, eh, questa è una stoccadina. Parenzo? Eh, dove no, sei? Sei? No, no, ma non è vero. È un po' sì, eh. Io no, no, no, lo no? dico in generale, eh. Che eh, vabbè, no, in, generale, eh, in generale, in generale certo. si dicono tante cose, però eh Voglio dire a Ticino forse, io penso che noi abbiamo perso le lezioni, facciamo una di come eh, insomma si ricorderà che io il microfono sulla prima ieri abbiamo fatto delle elezioni sì. la sera quando insomma nessuno riusciva a capacitarci e a prolungare Aspetti a... che non la, eh, sen eh, che non eh, la sento eh. più. Comunque io ripeto la questione cancellieri, poi riprendiamo dopo la pubblicità con la Picerno. La questione della cancelleria è molto semplice. Il PD dice ci vuole un chiarimento, fra poco sentiremo questa telefonata che abbiamo fatto a Luigi Zanda, eccetera. Ma non c'è niente da chiarire. Ha telefonato Eli Gresti, ha fatto più o meno delle pressioni sul DAP, si è interessata della questione di una singola persona potente in carcere. Non è che lo fa per tutti, non lo fa per tutti, ci sono decine di persone in carcere, anche se l'avesse fatto per 7 o 8 persone è sbagliato, non bisogna mai intervenire su una singola persona. Bisogna che si dimetta, punto. Non ci sono altre discussioni, perché uno discute fino all'infinito sul nulla. Uno poi se la può raccontare in mille modi, quelli che dicono che non ci sono state pressioni e eh, quelli che dicono che no, tutto si è svolto regolarmente, ma non è il, il punto, non è quello. Ci sono state telefonate continue con una famiglia implicata in casi giudiziari gravi e con una persona in carcere, l'interessamento di un ministro per un caso personale del Ministro della Giustizia. Beh, è chiaro o no che si deve dimettere. E e che? È. Pubblicità Quando sento parenso giro su Radio Maria, glielo giuro. La zanzara. J'entends de mon lit, la situation est tragique. J'entends de mon lit comme une musique. Ormeys tout ça, ormeys tout ça, tout dégradé, tutto degradato. J'épis la musique, le cri de la bête qui pique. J'épis la musique qui pique comme sticque. Eccoci qui, caro Parenza 80024 0024, Davide Parenzi in collegamento da Padova questa sera. Pina Ficerno in collegamento non so da dove, se da Roma o dalle sue terre. Da Caserta. Da Caserta, Giuseppe Cruciali invece a Milano in una meravigliosa solitaria deserta Milano. Siamo tutti divisi, Caserta, Padova, Milano, cosa meravigliosa il potere della radio, riuniti qui Giulieti qui. Volevo darti questa notizia. No, me le notizie di Paretti non ne posso. Sì, ne frega della sé. È andato sì. verso il centro. Le notizie Nel di bar... Paretti, invece di lavorare, fa i cazzi suoi tutto il giorno. Eh aspetta che ti do una notizia. Li guard dove hanno girato dimmi Sì, lo no, è. È Mugghini, scusa, che ti devo dire sì, una No, ho detto dimmi. Aspetta, ti devo dire una cosa. Si dovrebbe andare a fare in culo. Sì, sempre dopo il tuo cane, però. Perché oggi quando ero a Padova ho chiesto in alcuni ristoranti sì. la potete portare il cane? Sì. E mi hanno detto no, perché qui è un posto civile, anche. Ma perché adesso eh, te la devi prendere col cane di Mugghini, mi... lascia ah, perdere da per su. Perché? Perché per eh. quel signor Mugghini eh, dai. Vabbè, voglio chiedere all'Apicerno perché non c'è nessuno del PDL che chiedere dimissioni dalla cancellieri. No, pensavo io me lo sì chiedere della della opportunità di mettere la musiruola a Parenti, invece. E <ride> invece Galcane sarebbe ogni tanto perché lei sarebbe... lei è, è una di quelle che sostiene che si possano portare i cani nei ristoranti? Lei ha un cane a casa col suo fidanzato che peraltro io, è un giornalista. Io... Io vorrei molto un cane, ma non non ce l'ho. Non ce l'ha. Senta, ma essere finanziati con un giornalista per una parlamentare, una cosa è una cosa un po' imbarazzante, no? Lei non io non parlo della mia vita privata, in ogni caso non so dove lei prende queste informazioni. Ma si non si imbarazzi, è normale, bisogna essere una casa di vetro, una cosa molto trasparente deve essere la vita di ognuno di noi. Un minimo trasparente. Io non ho fatto mica nome e cognome, ho detto un giornalista, eh, non è che ho detto nome e cognome. Non mi permetterei mai. Io non ripeto, non so dove È molto dove... è molto in balla, ma no, non voglio no, arrivare assolutamente... da nessuna parte, ma è, è abbastanza notoria no, la sono, cosa. Noi sono sono molto serena e tranquilla. Appunto, insomma. tutti siamo sereni e tranquilli, ma infatti ho fatto una domanda generale, però se non mi vuole rispondere non voglio entrare in eh, queste no, cose. Mica la sto costringendo, no, eh. Anche no, manterrei almeno questo, insomma, cioè no, Ah, la... per carità, ma per carità. Eh. Eh, non siamo qui a fare le indagini, non c'è non siamo eh, Ci mancherebbe anche. No, ah, anche eh. perché poi poi si potrebbe rispondere colpo su colpo a queste cose, no? Però scusi un attimo, io però vedo che sul sui siti della sua regione, Caserta, eccetera, ci sono nomi e cognomi, non è che ci può fa eh, adesso le storie solo a noi. Cioè, eh, sui siti della sua regione, eh, quotidiani online che siamo si Caserta Net, eccetera eccetera, ci sono nomi e cognomi e eh, non è che Ma adesso Ma i belli i quotidiani della provincia di Caserta dicono un sacco di bugie, tanto per cominciare e soprattutto i giornali online poi per sì? altro, nel senso Sì. Se... Che senso dicono bugie? A ah, voglia. No, niente, io sono molto spesso in provincia di Caserta c'è tonnellate di campagne di diffamazione dai siti anche che insomma sono stati abbondantemente querelati quindi Cioè scusi un attimo quando c'è quando questo sito che si chiama caserta.net caserta.net non, non le conviene nemmeno guardicitarlo no, perché io... è stato già querelato quindi È stato cioè, già io quella... paura a citarlo. Ma io adesso bisogna avere paura a citarlo, addirittura. No, eh. paura, no, lo già per l'asmi, insomma. Ma no, eh, quando direi... dice quando dice la Bindi maltrattata e nuova finanziata di Pina Piceno e lei si vendica soffiandosi il suo uomo a casa sua. Appunto, mi pare che insomma siamo al livello di A livello post, molto basso, dice ma, lei. Non proprio di invenzione pura, guarda. Di invenzione pura, so. vabbè, invenzione pura. Ah, non mi si apre neanche, guarda. Come non ti si apre neanche? Cioè è bloccato. No, anche si solo paura a citarlo, guarda. Te lo sei avuto bloccato. Ma devo dire che in questa storia della vita privata le trovo una sponda compatta. Lei comunque ha si, una sponda Piccerno. con Parenzo che non vuole mai parlare della sua vita privata, mentre no, io ma No, ma avrà pure ragione Parenzo, però ogni volta a me vi rompete le balle, Parenzo anche tu con le cose che mi riguardano. Non capisco perché poi, quando ma riguarda no, te no. Ma perché tu sei solito, io su questo ho ragione della bicerno. Tu sei solito mettere in piazza ogni No, veramente non è, vero, ma non è vero. Fisico, ma non dico sessuale o Ah, non è vero, tanto. ma ti sbagli. Hai, ma a te piace così, io capisco, la tua vita è un Truman Show e va bene. Ma io non invece, è vero, ma è io sto dicendo una cosa. Io che voglio mantenere il mio intimo privato, dopo di che stai il mio privato ha rilevanza pubblica Vabbè. nel senso che tu scopri che io ho piazzato qualcuno da qualche parte che allora lì poi tira fuori tutto quello di dentro del mio privato io Ma infatti se no, no voglio che il mio intimo rimanga io Infatti la mia era sia. una battuta non è che volevo chiedere a, lui, no. non è che volevo chiedere alla Picierni i dettagli di, di chi è il suo fidanzato chi non è Lorenzo il suo fidanzato che ma me ne frega Che sia no. sia o ticerno voglio dire Era una battuta ho capito che è un po' così e eh, per carità No, no, no io non ho solo lei semplicemente ho detto un chiarire non ne parlo no, non ne voglio parlare No la vera domanda, domanda secondo me cavolini è Assolutamente la, Senta una la, cosa no La domanda da fare alla PCM un'altra indici Quale dimmi qual è la vera domanda Lei avrebbe fatto meglio della Bimbi la presidentessa della commissione antimafia ha visto che tanto non te lo dirà, di non ti dirà, sì, farei meglio da Bindi. Beh, dal ma non, non cioè, a parte che come si fa e allora a dire Io torniamo a sitantato. Non ho capito un po' questo campo, pure torniamo per la deputata. No, no, non No, devi... vabbè, ma non è a parte che da, vi prego, eh, cioè, insomma, Ma no, non stiamo dicendo dire. nulla, dai. No, non ci, non è possibile, eh, non, non parlando di di fatti accaduti, io non sono presente in Campania, quindi non so come avrei potuto, diciamo, gestire. Senta, ma lei appoggia Renzi? Assolutamente sì. Apojanenzi, sì. io voglio voglio dire una cosa, ma eh eh perché il PDL, torniamo alla domanda che facevo io, perché il PDL non chiede secondo lei la le dimissioni di perché sono altrimenti avrebbe dovuto chiedere al tempo Ferberuscconi le dimissioni della cancellieri? sto bisogna chiedere l'PDL, ripeto, cioè uh, c'è mi pare da parte C'è si può fare a meno della cancellieri nel governo? Cioè il governo può andare avanti lo stesso oh. senza la cancellieri? Vai, sì. Oh, si fortunatamente nessuno diciamo, si è sempre, nessuno è indispensabile, quindi Oh, ecco. Uh, potrebbe si potrebbe fare a meno della cancellieri, di tutti e non è e non è automatico, io contesto assolutamente l'assioma per cui si discute un ministro, si mette in discussione automaticamente il governo. Questa sì. è una bandiera uh, sì, assoluta al posto della cancelliera. No, non sa. lo so, ma io insomma, mi pare che stiamo stiamo ecco, ora è tanta tanta politica. Non io mm. uh, penso sto aspettando anche cosa dirà uh, perché cerchiamo di capire pure cosa dirà la cancelliera in Parlamento, uh, capiamo, insomma, uh, quali parole spenderà e poi in base a quello ovviamente si faranno anche delle valutazioni. Sì. Io ho espresso la mia personale sensibilità, e la mia personale convinzione, io ho detto io ecco, Pina Ricerno al posto della cancelliera e si sarebbe dimessa perché insomma io ho un'idea, come dire, molto precisa Bravo. del valore che hanno le istituzioni, ah. il valore che ha a rappresentare le istituzioni rispetto sì. ai cittadini, quindi insomma io ecco, avrei fatto quella scelta, soltanto che Senta Dopodiché... una cosa, ma ehm passando a un altro argomento, eh, eh. Lei vedrebbe bene la candidatura di Massimo D'Alema alle elezioni europee. Cioè, se Massimo D'Alema che è stato deputato tante volte si candidasse all'europee, secondo lei sarebbe un passo all'indietro rispetto Beh, al rinnovamento. Ma sembrerebbe il tentativo di rientrare dalla finestra, alla sinistra uscito dalla paura, talo baciamor entra dalla sinistra, cioè io ti ripeto, anche qui non ho niente in contrario, sì. eh, nel senso che eh, sì, D'Alema poteva andata. pure ricandidarsi, fare come Lapini, chiedere la deroga, partecipare alle primarie sì. e insomma, far scegliere ai cittadini. Ha fatto un passo indietro rispetto alle politiche, non capisco uh, il doppio standard rispetto alle sì. europee. Però, insomma, ripeto, si tratta di voci, quindi mm. uh, aspetto di capire proprio cosa cosa sì. esattamente succederà. Io continuo a sperare in un partito nel quale, questo appunto è il partito che ho, sì. René, nel quale i saggi, insomma, chi ha tanta esperienza possa anche da fare fuori, qualche passo fuori. indietro per lasciare il posto, insomma, alle nuove generazioni che ha voglia, diciamo, di fare, mm. di lavorare, sì. di mettersi giù. Senta, un'altra eh, cosa, lei in Parlamento una volta bravo, ha mandato sapice. ha mandato a fanculo in maniera abbastanza chiara eh, i grillini, <ride> signori grillini. No, ma a noi piacciono sì. queste cose, cose gio veraci, vere che non sono così edulcorate sì. dalla diplomazia della della politica e sì. anche dal dal ruolo istituzionale. E vabbè, ma quello può succedere, magari lei se ne pentirà di quella cosa in un no, momento no, non non me ne sono Allora lei però parlò di una cosa all'epoca in Parlamento sì. parlò della parentopoli dei grillini, cioè lei sì. disse ci sono un sacco di persone legate da parentela eccetera che sono piazzate nei gruppi parlamentari, mi sembra che diceva quella cosa là, no? Sì. Ma ci può dire questa cosa qua nel dettaglio se lei sa le cose, cioè ci sono persone davvero c'è una parentopoli nel Movimento 5 Stelle nel nei gruppi parlamentari? Eh, guardi eh, sì mi pare che sotto anche gli occhi di tutti eh, Beh, eh. cioè nel senso che il, il ragionamento era eh, anche riferito a questi soldi interventi insomma i, i grillini tendono sempre a fare un po' la morale eh, agli altri no poi eh, PD PDL eccetera eccetera ecco eh. io ho semplicemente ribadito un concetto molto semplice che io penso che il Partito Democratico e sicuramente l'aula del Parlamento italiano non possa accettare lezioni e da chi eh, non solo e uh, da fatto insomma quella quella selezione un po' strana che loro hanno chiamato uh, primarie online Sì, ma che so succede come... nei gruppi? Chi piazza chi? No, ma no no no no, io non so chi piazza chi. Ma come se, se lei ha parlato di parentopoli, se sì, le parla di parentopoli. Perché ci sono, per esempio, la mamma nel caso, per esempio, di Lazio 2, c'è la ma mamma. Ma quali sono Senato. quelli eletti? Ma lei parla anche di parentopoli no, no, no, in un altro no, no, senso. No, no, no no no, io parlavo degli eletti, no. Ma i letti si sono, sono due casi, so due casi, comunque. Parlo, non è così, non sono due casi, c'è la mamma e il figlio ci sta la cancelleri che la sorella fa la deputata, il fratello col eh. capogruppo all'AR. Insomma, ci sono diversi casi. Ma poi eh, si parla anche eh, di si parla anche di di parentopoli all'interno dei gruppi, cioè si si piazzano parenti so, no, parenti no, di no, altri no, come no, assistenti no non ho visto no, no. non ho riscontro io parlavo degli ah. eletti e mi fermavo lì perché la discussione era sulle primarie, cioè Sibilla. Sì, ho capito, si, ho capito, si ho capito. Sì, le primarie le primarie del PD e io mi arrabbiai perché appunto non secondo me non ha eh, non abbiamo fatto le primarie molto eh. serie che sono hanno lasciato troppe cose. Ma loro non hanno titoli serie. per parlare della lei dice della del modo in cui vengono reclutati i deputati. Vabbè, io la saluto, Ma... la saluto, grazie, abbiamo finito. Grazie, grazie ragazzi, a voi, buonanotte, salve, Ciao. salve. Sei una zanzara. <ride> la zanzara. la trasmissione de andare a serve a mettere i tiri pertereare le persone che volano troppo alto, secondo me ci tosse perdere un po', insomma. Luigi da Catania, buonasera Luigi. Eh ciao, sono sono Luigi dalla provincia di Pescara, non da Catania. Sì, dimmi, dimmi. Eh no, le volevo dire. Eh, Se ci sono due Luigi in collegamento, uno da Catania e l'altro dalla provincia di Pescara, va bene, dai. Provincia di Pescara, vai. Sì. Sa, no, e eh, le volevo dire, ma eh, come fa avere un uh, un um un collaboratore Palenzo, sì. il nome Parenzo, e sì. che è un, è un insieme a Prodi a a tutti gli amici suoi comunisti, gatto comunisti. Sì. Sì. Eh, Vabbè, lei è è è, è è il momento delirio, è il momento delirio. No, cos'è che, che avete fatto? È un il momento è... delirio, è è ritratto dell'ebetismo. È il ritratto cioè, del dell'ebetismo. Cioè, quello ah, quello dell'ebetismo, dell'ebetismo. Come ho fatto? No, scusi, parte? ho della U difficoltà, del... ho difficoltà un po' a a decrittare sì. quello che lei sta dicendo, insomma. Ah. No? Sì. Dunque è è è un è proprio un ebete. Un ebete. Parenze qui i gran i però, grandi ragionamenti di Luigi della provincia di Pesca. Basta una b sola, eh. Ebete con una b, nono, con due. Ma basta due. anche una punturina ogni tanto, eh. No, ma giusto. Guarda, scusate, anche l'offesa, anche noi, lo... noi le consonanti le raddoppiamo. Come Razzi, raddoppiamo. Razzi, no, cioè due B. No, ma io dire così, a questo Ah, voglio dire a questo idiota, idiota, che anche l'insulto secondo me va fatto però utilizzando i vocaboli nel modo giusto, la grammatica nel modo giusto, le doppie, sì, eccetera. Sì, sì. Quindi se io gli dico ad esempio che lui è un imbecille, no? Ad esempio posso anche rafforzare il fatto che sia un imbecille assoluto. Però rimane il fatto che l'insulto va fatto con le parole giuste. Ma veramente per lei dovrebbe essere dovrebbe essere un una cosa gradita perché eh, come lei, sì. come tutti i co eh, gli, gli allora lei ti posso dire l'insulto è che lei è un infimo, un è una infimo. persona inissima e lo sai e lo sai che cose dire, tanto sì che sicuramente lei avrà fatto scenze politiche. Mm. Sa che cosa sì, significa no. la l'infimo Eh, come sta il resto tutti i cazzi comunisti, come lei mm. che fanno compagno, tu fatichi io no, e magno. Capite che i comunisti no. sono altre cose. Vabbè, questo qua è al delirio su. Andiamo andiamo dall'altro, andiamo dall'altro a Catania, sai? Vabbè, ma questo è al delirio più totale. Catania, Catania. Sì, buonasera. Dica. Ehm Innanzitutto vi metto subito la signora Cancelleri non è il mio ministro della giustizia. Mh. Mm. Vabbè. Eh aggiungo due specificazioni. Sì, precisazioni, sì. Cioè non lei è non curato... è in Parlamento lei, eh, cioè non è non è che sta facendo un discorso in Parlamento, devo precisare no, no, no, che. Affatto. Comunque lui affatto. ci va. Vale. Lei ha curato un interesse particolare nel caso della signorina sì, Ligetti. Sì. La stessa signora Cancellieri Ascolto uh, la categoria degli avvocati di uh, curare interessi particolari sì. allo allo che si tratta di decidere in materia di giurisdizione giudiziaria. Assolutamente. Assolutamente. Dico quindi da quale pulpito viene la pedica. Questa è la prima Sì, questo eh, non è. Questo va bene, sì, questo va bene come cosa, assolutamente. Seconda considerazione, sì. eh mh, è stato bandito, verrà bandito fra qualche giorno. Cioè lei dice lei dice si batteva sì. contro le lobby, in realtà c'è una lobby personali personale che ha agito qui, cioè Molto la lobby personale. cancellieri, ligresti tattori avvocati deluso tattori avvocati come degli stacci in un famoso convegno Sì, ma io l'esaltai per quello che disse quella volta lì, eh, perché dicendo che mi rompono i coglioni qui eh, sì, sì, sì, con queste loro pretese, la lobby, eccetera eccetera, ma qualche qualche ragione c'era, comunque pur sempre di intesti particolari citati. Vabbè, allora. Seconda considerazione dicevo eh, viene bandito il concorso per l'assunzione di nuovi magistrati per qualche giorno. Mi chiedo se eh, la signora cancellieri rivestendo ancora la sua eh, qualità di ministro a questo punto non posta magari eh, intervenire per segnalare qualcuno di a lei vicino per per per, per occuparsi dei posti messi a concorso. E se eventualmente lo dica, eh, no, no, no, non ho di che che cosa dovrebbe fare? Non ho capito. No, dico, eh, se le premesse son queste, se si interviene per eh, il caso che sappiamo, non mi eh, stupisco che Eh, non appena eh, il concorso sarà bandito eh, si possono segnalare alle commissioni competenti eh, nomi da fare entrare in magistratura sostanzialmente le solite cose all'italiana niente di Traffico, torniamo subito. Giuseppe, Davide vi voglio bene. Davide e Giuseppe vi voglio bene, vi voglio bene. La Zanzara mi scrivono dalla tua città, da Padova, eh, la cooperativa sociale Altra Città, Casa di reclusione di Padova, caro Parenzo. Sì. Rossella mi scrive: un'alternativa alle dimissioni per la cancelleria, apre una linea diretta per le emergenze salute in carcere dedicata ai poveracci senza santi in paradiso. Sì. Inizio io, Enoch Colli, sta malissimo a Padova, soffre di stenosi tracheale, epilessia, lo specialista ha ordinato aerosol che non gli vengono fatte, ho segnalato la settimana che gli dovere nulla. Le carceri sono piene di poveracci come lui, si facciano avanti, si appellino al senso di umanità del ministro. La sanità in carcere non è per nulla un diritto, cioè è un diritto costantemente violato. Ora, esatto. sono storie vere, ovviamente, storie vere, storie no, vere. No, guarda, a Padova c'è una signora. No, ma bravissima. aspetta, non ti dilungare che qui dobbiamo andare a una roba interessante. Sono storie vere. Si sì, fa. sono storie vere, sono storie vere che ovviamente noi non ci occupiamo perché facciamo un'altra trasmissione, no, se dovremmo. ne dovrebbero occupare gli altri se ne occupino eh, sono quello che fin adesso non è stato fatto quello che invece c'è è un interesse diretto del ministro nella vicenda di una singola persona perché è amica di famiglia questo c'è non dico che i giudici hanno deciso la scarcerazione perché lei lo ha voluto perché lei lo ha preteso questo non ci sono prove di questo non ci sono prove nemmeno delle pressioni ci sono prove delle telefonate con la famiglia dall'inizio della vicenda cioè dalla carcerazione fino a quando non è stata scarcerata il nostro meraviglioso andro mercu che interpreta Anna Maria Cancellieri, ha ingannato, ha beffato il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Luigi Zanda. Pronto? Senatore Zanda? Sì. Buonasera alla segreteria del Ministro Cancellieri, le passo il Ministro, grazie. Sì. Buonasera! Pronto. Buonasera, ciao. Sì, ciao Luigi, scusa se disturbo. Disturbo proprio? No, no, no affatto, figurati. Guarda, stavo facendo delle considerazioni. Stavo ragionando. Sì, e desideravo dirti che oltre alla lettera sto facendo pure per telefonate ai capi gruppo. Che sì. volevo ribadirti personalmente che non mi sembra di aver fatto assolutamente nulla di male. Guarda, poche sì, cose io tengo, ma per l'onore, l'onore per me è sacro. Sono intervenuto per un caso umanitario, ma non ho mai dato indicazione per la scagionazione, questo te lo giuro, a questo proposito volevo sapere cosa ne pensi. No, ma ma, ma, ma io insomma, io non sono sicuro, guarda, io non sono sicuro, la questione non, te, te, te, te ne parlo e eh, con con franchezza se permetti con molta amicizia io sono sicuro che tu che che che tu sei intervenuta soltanto per la questione umana e assolutamente, assolutamente sono sicuro assolutamente. che i giudici tant'altro prima presi loro provvedimento eh, eh, senza tener conto di altri fattori che la salute della di quella della Ligresti. La questione che devi quanto ho ho visto che tu hai detto che verrai in Parlamento, andare in Parlamento, non so se alla Camera, al Senato, io non ho eh, la questione guarda, io l'ho l'ho l'ho l'ho appresa dai giornali e eh, dai giornali di di oggi, perché ieri non avevo nemmeno fatto molto caso al al, al fatto. Il la cosa che quando vai in Parlamento lo devi ben eh, ben spiegare e il distinguo dal eh, come dal dal mancato eh, diciamo trattamento preferenziale per i rapporti personali con la famiglia Ligresti, questo devi devi spiegarlo bene perché questo è il punto, diciamo che al di là delle tue intenzioni, al di là del modo con cui hai con cui sei intervenuto, al di là del eh, sul quale su questo io non ho il minimo dubbio, ma al di là di tutto questo, il punto che devi spiegare perché è è, è oggettiva una cosa è un, è un dato oggettivo, tu devi che devi spiegare bene, non devi non devi ometterlo perché e su questo che si che ti ti ti ascolteranno tutti e la questione è il la particolarità dei rapporti eh, personali che ci eh, non so se non so se mi... No, io ti sto seguendo, ti sto seguendo Benizio. Io eh, non so se mi sto spiegando. Ecco, allora, quindi quello il punto su cui tu devi eh devi devi che devi devi descrivere spiegando che la che è naturale che tu Se siete interessata del caso perché avevi dei rapporti personali, altrimenti non saresti stata interessata. Eh, però sono, scusami, però sono intervenuta anche allo stesso modo anche in altri casi. Sì, è proprio avevenuta negli uffici segnalazioni appunto. da chiunque, ad esempio c'è. Appunto, appunto, sai, ecco, ecco, come devi devi devi illustare bene questa questo aspetto, perché il punto, diciamo, eh, che rende eh, la questione che ha reso la questione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 condizione sanitaria della di Giulia Ligresti. Ecco, certo, fatto appunto mi interessa sapere come si comporterà il PD, magari i renziani mi sparo un conto, posso stare tranquilla. Io guarda eh eh, eh anch'io ti do la mia parola d'onore, sei la prima persona con cui io parlo di di questa vicenda, nessuno me ne farà. Sarà una situazione magari ho, no, no, non ho il polso della situazione, e però che... ti posso sì. però ti posso dire una cosa che appena Cerlone parliamo e te lo dico, cioè so, io non ho, sono sono una persona molto franca, quindi Ma sì, questo eh, infatti tu hai chiamato. Guarda non non, guarda, non non non ho non non non farò misteri, ma insomma, ne ne comunque io ho uh, uh, alcuni interessi né politico né personale né altro che questa vicenda. No, ma in faccia infatti il più alto. Senti, ma detto in franchezza, se la cosa eh, dovesse mettere in grave imbarazzo Letta, lo stesso governo io potrei pure fare un passo indietro. E pensare Ma guardali dimissioni. Letta, ma ma lì te l'hanno parlato assolutamente, no? ma io non, non lo non non vedo non cioè ma se io, io l'onore ci tengo, lo gestisco con estrema diligenza. Se è necessario io faccio un passo indietro. Cioè se se eh, possiamo rimanere d'accordo in questo modo che se io eh, app così apprendo qualcosa che penso possa eh, interessarti in qualcosa o, o o aiutarti a prendere qualsiasi decisione, te lo dico, ne riparliamo, non è rispicabile non... perché come puoi immaginare, insomma, bene, è un momento bene, di scanso e tranquillità, ecco. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ne riparliamo allora. Ne riparliamo presto oggi e venerdì, tanto non abbiamo Ecco, comunque fai presente veramente che in caso di necessità io sono disposta a dare... sto pensando, sto ragionando da voce alta, però sono disposta a dare le dimissioni su questo lo dico ma pensi. va bene ma non mi sembra che questo sia però in questo momento non mi sembra che questo sia il sia la questione Va bene, speriamo di, che che tutto sappia Va bene, va bene. Sì, grazie molto. Eh, ciao e eh, ciao. ciao. Possibilmente ciao. ciao buona serata. Oh, amici miei, amici della Zanzara, siamo qui. Vivi e vegeti. Però serato? Avete, avete sentito? No, ma la cosa io ora... devo dire che la cancelliere è, è talmente vera, talmente uguale, talmente identica. Ma secondo me era lei. Che che diciamo la verità, potrebbe anche essere lei, cioè non posso Che potrebbe essere lei, nel senso che eh, che c'è chi può dirlo. Devo assolvere Zanda perché è veramente uguale, cioè cioè alla Maria Cancelli, uguale, identica. Magari è lei. Chissà. Domenico da Roma, buonasera. Buonasera. Vada, vada. Eh, se volevo innanzitutto farvi gli auguri di tutti i santi. E eh, vabbè, ci faccio eh, io. Ma no, eh, ma, non, ma a noi non Chi ce ne frega niente. Giuseppe noi importante, David. Sì. Comunque sì, intervengo per per fare per eh. commentare il um, diciamo il fuorionda gli gnocchi che avete trasmesso in sulla trasmissione, no? Sì, ma non è che l'ho detto io, l'ha detto oh. l'ha detto il signor com'è che si chiama? Rabino di scelta civica, Rabino scelta con una civica. B, eh, no, con due B, Rabino. Bravo. Dunque? Sì. Dunque il fuorionda di gnocchi, il fatto che a voi piaccia sì. il uh, linguaggio fuori strada, poi a, a lei, insomma, chi l'ha detto? Ma io ho detto che ci piace, ho detto che non è necessario Non è necessario, non è obbligatorio parlare in questo modo, quello l'ha detto in un forionda, peraltro si è dovuto giustificare, non capisco perché, comunque, insomma, ha dovuto chiedere scusa alle donne, perché fuori in, in un forionda ha detto mi piace la gnocca, siamo all'incredibile qui, uno deve deve chiedere scusa alle donne, con la amica Merlino che le diceva "Bravo, hai fatto bene a chiedere scusa, Edo", ma perché doveva chiedere scusa alle donne, poveraccio? Comunque Allora che ci vuole a no, dire comunque, con questo, scusi, sì, no, no ma il il gnocca, diciamo, si estende a qualcos'altro. Cioè in che senso, scusi? Eh si estende al fatto che in pratica io sono fermamente convinto del fatto che voi piaci il linguaggio da strada. A noi piace il linguaggio anche sì, che ci piace, piace anche questo linguaggio. Ci piace anche piace. questo linguaggio, ma qual è il problema, scusi? No, il problema non esiste, non c'è nessun problema. Poi eh. piace il linguaggio da strada e piace il fatto di tira ad esempio Dario Fo prima, no? Sì. In teatro ognuno fa il cazzo che vuole. Eh allora no, ho detto sarà chiamato... possibile sarà possibile per il Vaticano decidere come cazzo di fare di dare o non dare una sala? Linguaggio da strada, ho toccato. Ma cazzo. sì, mo ho usato la parola cazzo come come come viene, come viene all usata. Allora, quello che ha chiamato prima gli sì. ha detto "Non me ne frega niente". E eh, poi, dura per un po'. Sì, ho detto "Non me ne frega niente". In realtà la trasmissione niente. è sì. stato minchia e eh, l'amicheto suo ha usato incazzare, baffang. Sì, ma qual è il eccetera, problema? Eccetera. No, baffano non l'ho detto. Face... No, no, no, è stato cazzato. Un attimo poi... solo che ho la ho la borsa, e eh, torno subito con lei, Domenico. <ride> questo è il cruciano di quello della zanzara questo è il peggiore la zanzara cucù scusate se vi ho disturbati quando la zanzarita tormenta la mia noce passa in blanco magnana io sono stanco siamo ancora a casa come una muccia città E risentiamo Giuliano Ferrara, arrabbiato perché una giornalista del Manifesto è arrivata in una trasmissione, in realtà se la prende anche col Papa, sentirete, eh. È arrivata in una trasmissione che si chiama Agora, eh? Agora, è arrivata in una trasmissione con un fiore giallo in mano per dare la sua testimonianza, la sua solidarietà ai gay come dire discriminati, diciamo così, Giuliano Ferrara numero 1 assoluto. L'idea di venire qui a un cazzo di trasmissione la mattina con un con un fiore in mano a fare un comizietto per prendersi il consenso umanitario no, sulla vaga, morte di un omosessuale eh per suicidio che è un fatto singolare, misterioso, mentali, complicato, come sanno tutte le persone per bene, mi fa orrore, va bene? Mi fa orrore. Oh, Lei deve vergognarsi di quel committente moralmente. Fiore, no, vi prego, prego, no, vi prego tutte due. Va bene, ho capito. Eh, ed era anche farlocco. Fatelo rivedere, fatelo rivedere col sorriso sulle labbra, povero Simone siamo tutti buoni col fiore giallo. Ma dove siamo? Vabbè, comunque. Ma, Ma dove, dove siamo? Ma si ricorda? Ma dove siamo? Vedo questo, ecco, ecco. Ma, Ma come mi permetto, eh, mi permetto, eh, mi permetto di dire eh. che lei fa dei Dammi comizietti solidali contro lo stupro, della falsa, mi si ricorda? E questo riguarda anche il signor Fara. Va bene, va bene. Maldidanza. E questo riguarda anche il signor Papa, il signor Papa. Beh, Ferrara che critica anche il Papa, chiamandolo signor Papa. Ah, allora, Domenico, come ha visto, la parola cazzo di trasmissione, la parola cazzo Non bisogna abusarne certamente, magari qualcuno invece ne vuole, ne vuole abusare in altri contesti, diciamo qui non bisogna abusarne alla radio e noi non ne abusiamo, ogni tanto lo diciamo, qualche sera lo diciamo, diciamo qualche parlaccia in più, non c'è dubbio, ma, insomma fa parte de... Sì, ma fa bravo. parte della vita, anche lei, anche a lei capita ogni bravo. tanto di esagerare, no? Anche lei, anche a lei bravo. capita Quindi di esagerare, siamo tutti, no? Siamo tutti uomini, bravo. Vuol dire che la pubblicità che hai mandato. Sì. Durante il mio intervento ti sì. è servita a no, riflettere No, ma che riflettere? Ti avevi detto la stessa e poi, cosa. E poi, eh, vabbè, insomma, chi lo sa, intanto hai mandato la pubblicità prima. E che c'è? Te la pubblicità che la devo mandare? Fa... Che vuol dire? Vabbè, eh, l'hai mandata nel momento giusto. Ma la dovevo ma... mandare a quell'ora, ero già in ritardo. Eh, va eh, va bene, andiamo, dai. Va bene, tagliamo, così finisco di parlare e chiudo la telefonata. Ma vai, poi per vai. dire il vaffan, eccetera eccetera, l'avete usato anche questa sera col muhini che parte. Eh. Avdate a fare il Eh, qual, in qual è, quello, è il problema? Ma che che problemi hai? È un problema, questo per dire, che soltanto tanto questa sera solo questa sera avete usato quelle parole che, detto, che vi ho detto che vi ho detto prima dalla conclusione dunque dunque dunque vi invito vi sì. invito dunque io che cosa suggerirei, suggerirei, vuoi denunciare vuoi denunciare che vuoi ma fare fare denuncia vi suggerirei un sì. maggiore autocontrollo non vabbè, troppo eh, non c'è bisogno troppo, ma perché? non c'è bisogno che ce lo troppo, dici troppo, tu eh siediti non troppo forse uh. perché perché sennò non ve sente più nessuno sì, primo vabbè. secondo fare un po' più di giornalismo, sì. va bene? Evitando un po' di parolacce. Senti, anche, no, anche senti fenomeno, fenomeno, fenomeno, per... fenomeno. Però è solo, no, fenomeno, finisco, lo dico, fenomeno, fenomeno, ne abbiamo e fatto tanto di ne abbiamo il fatto e ne facciamo tanto di giornalismo, hai capito? C'è bisogno che ti elenco qualcosa? C'è bisogno che ti elenco qualcosa? Nel nostro controllo, controllo, sa cosa le permetterebbe? Ah, vuoi parlare da solo, parla da solo, dai. Di avere un maggior le permetterebbe di andare sì. forse un po' meno a puttane sì. e di Sì, evitare... io non ci vado a puttane, ci vai tu a puttane, capito? Ci vai Tu a puttane, io non ci vado, eh, capito? Ci vai tu a puttane. Ma è lo sfruttamento della prostituzione. Ci vai tu a puttane, io non ci vado, capito? Alberto da Bergamo. E che conduttore sei? Eh, sono quello che sono, Alberto da Bergamo. Pronto? Eh Giuliano, eh, che devo fare? Ho sentito questo qua, no? Alberto da Bergamo. Pronto, buonasera. Buonasera. Sì. Dica. Tutto bene? Sì, benissimo. Eh, Beh, eh. Perfettamente, perfettamente. È eh? in forma. Senta, eh, io mh, nei suoi confronti devo dire che spesso sono d'accordo. Mi ha un sì. po' deluso e stasera la sua posizione è molto netta nei confronti della cancellieri. Mh. Mm. In quanto eh, qui io ho 50 anni, per me, quindi un po' di sì. esperienza ce l'ho di vita italiana. Ma che c'entra quello? Eh beh, c'entra sì, adesso, se mi lasciando a quel punto glielo dico. Sì. Praticamente eh, qui si pretende che l'Italia sia un altro paese, cioè la cancellieri mm. ha fatto quello che fanno tutti da Sì e e devo che il ministro non dovrebbe farlo. Ma è quello il punto. Eh lei <ride> ha ma... ragione su questo, però eh, eh, mi permetta, o improvvisamente da oggi Scusi, ci ha fatto due palle così fino a qualche giorno fa sulla, que sulla questione delle carceri, no? della amnistia, del indulto, bisogna favorire, bisogna fare questi provvedimenti perché è la situazione delle carceri e poi si scopre che già il 17 luglio chiamava che già il 17 luglio chiamava la famiglia per dire quant'era preoccupata dell'arresto eccetera, successivamente qualcosa ha fatto, si è interessata alle condizioni carcerarie, secondo alcuni ha fatto pressione Beh. per la scarcellazione di una persona importante che appartiene alla famiglia Ligresti. Punto, cioè non, non ci sono discussioni, di che di, di che parliamo ancora? La sorprende questa cosa, eh? Ma no, ma non lasci perdere che mi sorprendo, non mi sorprende, non, non mi sorprende. Cioè vede Cuciani o facciamo veramente una tabula rasa e diciamo d'autunanti, Italia diventa un paese civile e quindi chi ha una responsabilità politica, culturale di qualsiasi tipo, la smette di fare quello che si chiamano comunemente pressioni o comunque raccomandazioni, perché questa è una raccomandazione, no? Ma no, Come ma io non so, c'erano Berlusconi all'epoca, una raccomandazione che fanno tutti, che si sta nei comuni, che Vabbè. si sta negli ospedali, e dunque... nelle ASL, eccetera e allora a me va benissimo, eh, perché io gravirei un paese di questo tipo. Eh. Però mi pare che lei è una persona intelligente e con un senso pratico, agente sì. del collega. Sì. Che devo fare? Arendo. Che che avrei dovuto dire secondo lei? Io, così, io fan detto, così fan tutti, così fan tutti. In modo meno, come dire, meno netto. Avete eh. detto uh, la cancelliere dovrebbe dimettersi, punto. Non deve dimettersi. Eh, che cosa succede al governo italiano se non si dimette? Perché non succede ma io no, assolutamente nulla. No, infatti ho detto che non, non succede nulla, cioè ecco, un... e eh, quello succederà nulla e quello che farà cancelliere sarà il sostituto della cancellieria. Vabbè. E, e, grazie, grazie e, e... Laura, Laura da Cremona, buonasera Laura. Sì, ciao Cruciani. Dimmi. Ciao, io ti ho dedicato un componimento, un tautogramma tutto in C, su che ti prendo un pizzico parole, io invece ti adoro. E volevo dedicarti sta cosa tutta in C. Non ho capito, che cosa mi hai dedicato? Un tautogramma? Un tautogramma, sì, mm -hmm. fosse un componimento fatto tutto con la stessa lettera, in questo caso è tutto con la C. Tautogramma, beh, cioè, sì. sentiamo. Dura 30 secondi. Lorenzo, e lo vuoi sentire tu? Sì. Intanto perché sono qui ed da stamattina che non aspettavo altro che te. Tu non aspettavi non aspettavi altro che una e eh... Sono svegliato stamattina. Io perché ma perché non c'è un autogramma? No, perché non c'è qualcuno che dedica a Crucciani un tautogramma, sì. no? No, da stamattina, da stamattina, sì, meno male da Crucciani ci famano tutti. Ma no, si ma io no, tutti? ma non c'è problema, guarda, Umberto Eco ha, ha scritto, un, mi ricordo, un lungo tautogramma su Pinocchio. Certo. Povero, povero Pinocchio. Pinocchio, papà, pezzo Pino, pialla, pialla, pialla, pialla. certo. E allora Laura certo. dedica un tauto al sottoscritto. Andiamo avanti 30 secondi. Allora, si intitola Crux ne a Lux. Beh, adesso non esageriamo, era era il Dux per a Lux quello là, eh. Eh, ho eh, visto che sti giorni hai parlato quei Cruciani cazzo. Che chiamate collezioni, collusi, corrotti, camionisti, capista, capiclan, capicazzo, camitate, capigruppi, capolista, capolinea, centrodestra, centrosinistra, 5 Stelle, con compagnuccio comunista, ci citi continuamente camonculattoni, camon scen camuffati come celti chiamano colleri si constatando che cazzo congolesi centimetri copiosi che catastrofe carnazione colorata crea caos candeggiatela con cubine calde cingettando circoiscono conduttore cruciami caro che scharma contatem che cuocio certi cessi consigliano cappuola cipolla carasau conclusi circo con carosello carisio che cabaret continua così ciao era Laura da Cremona. Sansa, Sansa. Beh, devo dire non è male, eh. No, brava, molto molto brava. Beh, adesso un personaggio mitologico. Ce la mandi via mail che così Ma che via mail? Questa la chiamo ogni yeah. sera a farmela. Laura la da Cremona, conserviamo intanto. il numero di telefono perché io non è io la voglio usare il numero di telefono di Laura da Cremona, eh. Ah, eccolo là. Oh, e per chiamarla, tanto ce l'abbiamo i numeri. No, ma non è per chiamarla, dai su, non essere così banale. Allora, ecco noi un signore che voleva dividere in due la Sicilia, caro Parenzo, cioè è arrivato fino ah, alla K. Ah, perché questa qui è ora in genere, come ha detto questo, alle 20:44 in genere o intervengono orno attori. Sì, o, sì. O o o pazileri, ecco. Diciamo, Ma Ma perché adesso perché che... stai subito qualificando il sign ingegnere? A quale delle due categorie parchegli l'ott? Cioè l'ingegnere in Giuseppe Mignemi che ha la sua età eh. perché ha credo una novantina d'anni, se non sbaglio, l'ingegnere Giuseppe Mignemi, il quale è arrivato fino in Cassazione. Qui il mistero è come sia possibile sì. che uno arrivi in Cassazione per farsi poi bocciare ovviamente la proposta di separazione in due della Sicilia con tanto di risarcimento spese che adesso deve dare, circo migliaia di euro se non più. E l'ingegnere è lui, questa novantenne, ce l'abbiamo al telefono, ingegnere Minievi, buonasera. Buonasera. Come va? Eh, bene, bene. Bene, bene, ma questi soldi Ma questi soldi la ha tutti gli ascoltatori. Ma questi soldi lei ce l'ha, signor Minievi? <ride> questi soldi da dare allo Stato italiano, questo risarcimento ce li ha lei o no? Quali soldi? Ma deve dare un risarcimento, no? La causa l'ha persa. Va bene, l'ho persa. Quanto quanto Ma come la persi? L'ha persa, perché io ancora non non dicevo, ho parlato con un telefono dal mio avvocato. Eh, avvocato, eh. però non ho avuto chiarimenti perché Beh, adesso glielo dico io, allora, 1500€. Per sta male, poi, scusa. 1500€, credo. Eh. Deve dare 1500, anzi 1000, 1000 di capo sì. per la causa legale. Ma, ma scusi. Ma non si è sentito alla alla Corte d'Appello? No, no, 1.000 € lei deve dare. Scusi, signor Minniemi, ma lei perché voleva dividere in due la Sicilia? Mi scusi. Eh... No, io pensa cosa c'è. Intanto tutto e eh, ho voluto dimostrare sì. Eh, che Sì. Eh, che insomma, che gli organi di informazione Sì. e eh, erano eh, eh, insomma, hanno profittato per dare una eh, una ambizione distorta, incompleta, sì, per eh, la sì. mia azione, mentre No, io, però scusi un attimo, io sì. voglio capire una cosa. Era eh, scapo era quello di sì. voler semplicemente dimostrare che anche un Giuseppe Minghetti qualsiasi Sì. può avvalendosi degli strumenti e eh, legislativi internazionali sì, qua la legge 881 76 Sì, ristente, vabbè, già superata. E l'articolo 50 del trattato sì, di pace del 1946. Eh? Detti chiara la Sicilia zona sì. smilitarizzata. Sì. Zona smilitarizzata, certo. Trovo grave più di un imbarazzo a zone classe politica. Ma quale imbarazzo? Di vista ma, no, ma ma nessuna non capace no. che ci ha portato alla situazione di Io io sono anch'io, siamo ormai eh, ogni giorno sono che sorprese. Io sono preoccupato che i miei nipoti, o i suoi nipoti, stiano sì. eh, andare all'estero per trovare lavoro perché in Italia non c'è più margine. Va bene, d'accordo. Per effetto delle Però cose. scusi ingegnere, perché lei voleva dividere in due la Sicilia orientale e quella occidentale? Che cosa Sì, eh sì, volevo eh, l'unica innanzitutto e eh, lo assunto siciliano? Lo studio eh, siciliano. No, però e mi dica perché la Partita della Unità d'Italia ha condizione che vengano trovate tutte quelle articoli. Vabbè, dico. però adesso non ci dilunghiamo su questo, ingegnere. Io voglio capire una cosa, perché la Sicilia orientale deve essere divisa da quella occidentale? Beh, te, senta, io ho immaginato cosa avrebbe potuto fare e sì. cosa potrebbe fare uno vero un serio presidente della regione siciliana che dovrebbe che fare è fa finta come tutte quelle che lo hanno preceduto e forte come tutte quelle che lo sì. seguiranno eh di occuparsi della Sicilia mentre eh, non affronta mai i problemi della Sicilia. Stessa. Va bene, ma perché va, in due? perché va di risendue? Perché va di risendue? La due? realizzazione del muoso e eh, per per, Vabbè, eh, eh, per parli, eh, parli. insomma eh, per sti Ade Angle gli alleati la mancanza va, va sono come zanzare. Eh, quando è troppe troppo, eh. L ingegnere Giuseppe Mingemi è partito. Migniemi, è, partito. È, partito. È, partito è partito Marco da Firenze, <ride> Marco da Firenze, dai, e eh dai. Marco Ma dai. Dove l'hai trovato, ingegnere? Ah, ho trovato, così si è messo a sproloquiare, l'ho cassato. Marco, dai. Ciao, ciao. Dimmi. Nulla, volevo dire che riguardo alla al discorso che ha fatto su Ferrara, esattamente come lui. Come, scusa? è eh, esattamente come sta ora. Ma lei non mi sta insultando, eh? Cioè, ma Marco... No, no, nel senso, eh fai parte di quel tipo di giornalismo che ti piace a prenderti la, la tua quarta ora di celebrità, ah, fai il frontista, condisci il tutto con qualche fanno cool, qualche cazzo e eh. Niente, dai, avanti così. Quello che mi fa veramente impressione e dispiacere sì. è che tutto questo tipo è a un livello molto diverso dalla professionalità dei suoi colleghi di sì. Radio 24. Senti, non mi rompere i coglioni su questa cosa qua, per no, favore. No, guarda, vedi, vedi come fai quando c'hai qualcuno che non ti interessa, dici eh, "Non mi interessa". Ma che ma, che ma chi interessa questa cosa qui che stai dicendo? Il livello di professionalità Machillo giudica tu o lo giudichi? Lo giudichi tu? chi lo giudica, no, tu, evidente, ma chi lo giudichi, tu, ma chi sei per giudicare questa roba qui, chi no, sei, io, guarda, ma chi no, sei no. per giudicare questa roba qui, ti piace questa trasmissione, l'ascolti, non, la, no, non ti piace, cambi canale, Beh. però non ci fai due palle così alle 20.49, e hai capito o no? Beh, cruciane, no aspetta fammi parlare, non ma non ti faccio, faccio parlare, parlare. parlare, ma io faccio parlare chi voglio, hai capito ma o non no? Non ti faccio parlare di fare due palle o non fare due palle, dai, per favore si sì, è serio per la volta. Ma si è sì, serio, dai. ma sì, ha parlato lui, chiama qui alle 20.49 per dirmi questa cosa qui, sono serio io. Eh certo, hai detto prima che Ferrara è il, per te il numero uno Sì, in questa cosa che ha detto è il numero uno Anche per come l'ha detta Ma io quando dico numero uno Non è detto che condivido al 100% quello che dice questa persona ah, L'hai eh, capito o no? Salività. Ma sei tu che non lo capisci Tutti lo capiscono Il numero uno anche per come si esprime Per quello che dice per come, eh, per come afferma certe cose Per come battaglie Posso dire anche a una persona che sei il numero uno Ma non lo condivido Ma se non ti entra Quindi dentro io... la zucca questa cosa qua La tua zucca Io la non tua ci tua posso tua fare tua. niente Hai capito o no? Sì solo perché la pazunca a me non me lo piace nessuno. No, io lo dico, io lo dico. Se tu chiami qua, tu mi puoi insultare io no? Ma stai scherzando? Mi tu mi puoi io attaccare sono... io no, tu mi puoi io attaccare sono... io no. Io io sono la mia figliola, ho detto adesso. E io ti attacco persone, e tu e tu mi, mi hai attaccato o io ti attacco, hai capito? Funziona no, così no, qua, funziona, no, funziona no, così. Non è questione non è questione di da attaccare, dai, Luciani. No. Oh. Dai, forza, sì. continua, dai, forza. Volevi dire solo la cosa. Vai, io ho vai fare che tempo perché poi dopo ti ascolto in macchina quando torno dal lavoro e è sempre stato che la che la Zanzarpostio la trasmissione è divertente, simpatica e che veramente alle ciiva l'ultima mezz'ora prima del ritorno a casa dal lavoro. Bene, allora Ok, da un po' di tempo sì, mi sembra che eh, con questo tuo atteggiamento che c'hai continuo di dover fare il frondista per forza uh, coi fascisti ma, ma fascisti non sai quello che dici gente. il frondista per forza coi fascisti ma di che stai parlando? stai parlando per, per formule vecchie mh, mh, antiche, il frondista la gente non ti capisce non ti capisce lo, mh, ma ne, te ne rendi conto o no? che eh. quelli che ti stanno ascoltando non da ti capiscono quella. non ti capiscono il frondista per forza coi fascisti ma di che parli? di cosa stai parlando? di questo tu hai avevi... pensato che ma atteggiamento di che quale in che occasione non sai nemmeno citare le cose che cosa perché allora, perché io, invito ehm? i fascisti qual è il problema di invitare i fascisti hai un problema da questo punto di vista con li condivido no non li condivido li lascio parlare sì allora beh non è questo è di eh, condividerli sei contrario noi. sei contrario non ascoltare oppure denuncia ma che vuoi no non è questo che ci sentiamo denuncia. lunedì non ho più tempo ciao ti richiamo lunedì ciao Grux ne a lux. Se ti piace così? Ma tienti questa roba qua. Ti piace così? Va bene. Guarda, dicchan, io ho telefonato per dirle. Io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni. Mandi a fanculo e eh, dica le parolacce, perché è il contrasto, dici, la eh, c'è la vita. Sì, sì, sì, se, se, se, se, se no è come tutte le altre trasmissioni.